tu v relácii, čo týždeň dal. No, ja musím teda... Po... Počkaj, ja ti zapnem mikrofon. <laughs> Chcel som to nechať na potom, ale okej. Okay. V každom prípade vás, milí posluchači, vítam tu v tejto relácii, ktorá je samozrejme o tom hodnotení vlastne posledných, povedzme, dvoch týždňov. Teraz to bude asi pravdepodobne trošku viac, teda ten mesiac možno, ale dali sme si také tri okruhy teraz, že čo by sme asi teda chceli prebrať. V každom prípade, dneska tu máme aj hostia, takže sa máte na čo tešiť, on nám povie nejaké informácie, no ale o tom ešte trošku neskôr. Na začiatok tu vítam teda nášho hlavného protagonistu Pali na pali. Ako sa máš? Mám trošku soplik. No to dneska to budem asi trochu rýchlejšie teda. Ale pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, tak ako pozdravujem všetkých, ktorí sledujú naživo môj Facebookový kanál, pretože dnes v podstate druhýkrát to skúšame. Druhýkrát druhý druhý krát, krát, to skúšam áno, a na budúce tak, aby... to bude ešte lepšie aby bol videozáznam a na budúce to bude ešte lepšie pokiaľ to bude mať dobrú odozvu a pokiaľ to bude fungovať tak. a ako o, niektorí z vás teda na mojom facebookovom kanáli vidia vedľa mňa sedí Robert Švec, predseda Slovenského hnutia obrody ktorého si medzičasom naozaj veľmi vážim pretože sú to skutoční dríči ale k tomu sa dostaneme neskôr teraz vás poprosím môžete sa pozdraviť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie a aj do rádia Slobodný vysielač. Vážim si to, že som opäť tu, že poslucháčky, poslucháči ma môžu počuť, aj vidieť. Takže ja sa teším na dnešnú diskusiu. Sme pripravení odpovedať na každú otázku, ktorú dostaneme, a tých tém je a nie že dosť, ale sú veľmi zaujímavé, zaujímavé. To... a hlavne ono dá sa o povedzme o tej jednej sa dá. dlhšie hovoriť o tej následujúcej, čo bude, ešte dlhšie hovoriť, takže asi sa máte na čo tešiť. V každom prípade, ak by ste mali náhodou nejakú otázku, aj na hostia, aj na nás, prípadne na to, čo sa deje a o čom sa tu rozprávame, kľudne píšte studio@vinach.slobodnyvisielac.sk a ak by sa podarilo, niekde ku koncu relácie by sme možno že dali nejaké telefonáty. To všetko zatiaľ o tomto. Hneď takto narýchlo. Poďme, palino, asi čím chceš začať. Lebo ja ten úvodník svoje si dneska nechám asi pre seba, že nedám ho, pretože by sme tu boli veľmi dlho po tom mesiaci, čo ma všetko naštvalo. V každom prípade za ten posledný mesiac sa naozaj toho udialo veľa. Pape... Máme. Starého pápeža už nemáme, medzi tým máme nového pápeža. Ten myslím, že teraz v nedelu bude mať svoju prvú svetú omšu dokonca, už každý novinári už riešil jeho dokonca hodinky, že čo má, čo má na ruke, zaujímavé. To by som si, ako všimol som si to, pritom, jak sa tak prvýklad tam, tam predstavoval na balkóne, áno, všimol som si to, ale, ale vieš, ja neviem, ja mám niekedy pocit, že tí novinári začne hneď tak zhurta, že ja neviem, či si niečo berú, ako že z každej blbosti dokážu urobiť ešte väčšiu blbosť. To je, je, je neuveriteľné. Ja sa priznam, že... Neviem, aké má hodinky. Jaké že? Hodinky? No, no, no, tak ako už je, už je, už je moderný, už má Apple Watch, veš, akože ja. si chápeš, tak už to rozoberali, že ako... Mm, takže, ja neviem. Takže Leo, Leo používa, Leo, iPhone. Leo používa ano, iPhone. <laughs> iPhone. Ale to len tak medzi nami, takže ja dúfam, že aj v tomto ste spokojní, teda tá voľba bola napríklad veľmi krátka, to som bol dosť prekvapený aj tou voľbou, Uvidíme, že čo bude ďalej, to len na toho Vatikánu, pretože niektorí to brali teda dosť osobne, e, dokonca čo som zachytil v novinách, tak niektorí, e, niektorí Slováci sa tam vybrali napríklad a teda boli hneď pritom, že oni išli len tak, že idem sa pozrieť do Ríma, a zažili to zvolenie, zažili to zvolanie priamo. Ináč to mohlo byť dobré, pretože uh, tie zábery, čo som videl, napríklad na CNN Primanius, uh, tam to bolo trochu z iných uhlov a podobne, uh, tak ako teda zazvonili, že už máme, teda aj ten dým vyšiel a podobne. Ja som si myslel, že len za komušou sa chodilo tak do obchodu, že sa bežalo, ale to... <laughs> tých ľudia, čo išli po tých uliciach, jak bežali na to námeste. Chápeš, kde sú kontroly a podobné veci, to bolo neuveriteľné. A zažitok to teda muselo byť asi dosť silný. No ale to len tak, na začiatok. Palino, um, dajme tú petíciu asi. Jasné, tá, ktorá Tu by som dal ako prvú, pretože tá... Um, dlho, dlho sa o nej nehovorilo, čo som zachytil. Tak Skoro sa začalo, vôbec. Skoro, dajme tomu, že vôbec. Čo som zachytil, tak sa o nej začalo hovoriť v takých... Teraz neviem, či to správne poviem. No niektorí sa čudovali, že teda vôbec taká petícia je, že ste ju odovzdali, a že potom boli samozrejme tie denníky ako Enko a Sme a podobne, ktorí rešia, že na čo vlastne taká pozícia je, že pro Rusku, ako ono, že ide, ide vlastne pristala prezidentovi na, na stole, tak ako to teda celé je, ako sa to vyzbieralo, teda koľko ľudí sa, sa podpísalo, dajme tomu, hej, vyzbieralo v podstate tých podpisov. Uh, a ako to celé prebiehalo? Ja by som začal tým, že hneď na začiatku musím zdôrazniť hlavnú úlohu SHO, Slovenského hnutia obrody, pretože aj napriek tomu, že po spustení tejto peticnej ak akcii, peticnej akcii minulý rok, na konci leta sa pridal Štefan Harabín ako podporu, potom sme sa neskôr pridali aj my z Národnej strany domov. Sú to práve ľudia z tohto hnutia, z tejto politickej strany, ktorí si to naozaj oddreli, odmakali v uliciach našich miest a to treba... Zdôrazniť a za každého jedného, ktorý zbieral tie podpisy, za Slovákov, slovenských občanov musí byť vyslovená tá vďaka. Takže, takže ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Veľká, veľká naozaj čest tu sedieť s vami, pretože ste ukázali, že vám naozaj na tom Slovensku ako aj na tých slovenských občanoch, Slovákoch záleží, záleží na tých našich záujmoch hlavne ekonomických, pretože tie hlavne trpia tými nezmyselnými sankciami. No a tak ako si spomenul ty, v podstate do, do vtedy, kým petícia nedosiahla približne 300 tisíc podpisov, tak o nejavili tie média hlavného prúdu, ako o nich hovoríme, ani dokonca ani teda RTVS či STVR, ako verejnoprávne médium žiadny záujem. Prvý sa po 300 tisícoch ozvali aktuality, a to tiež len kvôli tomu, že, že demokrati v tom čase mali 100 tisíc podpisov vyzberaných, že nemohli byť, teda, ne, nemohli zostať uh, uh, tie naše podpisy nepovšimnuté, keď uh, o uh, petičnej akcii demokratov v podstate aj STVR, aj tie ostatné médiá hlavného brudu informovali Slovensko od prvého počiatku, to znamená od prvej tlačovky, keď demokrati nemali ešte vyzberaný ani jeden jediný podpis. Takže mali väčšiu propagáciu. <laughs> Samozrejme, Oni že... len rozbiehali tí demokrati tak. a už o nich všetky <laughs> a, médiá písali. A, a v podstate e, taký skutočný záujem médií, a, aký tá petícia mala mať od začiatku, mala až pri tom samotnom odozdávaní tých petičných harkov v Bratislave, v kancelárii prezidenta, teda na podateľni aby som bol presnejší. A tam naozaj už to zastúpenie tých médií hlavného prúdu bolo veľké, boli tam v podstate asi všetky médiá. Pravé preto som sa chcel spýtať, že koľko ich tam vlastne bolo, že či určite všetky tie hlavné a aký bol z toho výstup. Pretože ak sa neinformovalo predtým, ako hodnotíte ten výstup potom? Ja by som ja so len doplnil jednu veď. Boli tam všetky médiá, dám slovo kolegovi Slotovi, ale na STV tam nebola. Na to Ale všetky iné médiá tam boli Hlavné več, že má nachystané logo Ktoré ešte nikdy nikto nevidel ale a je to verejnoprávne <laughs> médium ktoré platíme my všetci Čiže aj my iniciátori a všetci tí občania Ktorí podpisovali petíciu A Slovenská televízia, Slovenský rozhlas 10 mesiacov Bobrík mlčanlivosti, taký veľký ako toto štúdio Minimálne nič A pokračuje. A pokračuje. A pokračuje. A presne to, toto je ten kameň úrazu, že to ich 400 tisíc, alebo skoro 400 tisíc ľudí, ktorí tú petíciu podpísali, tak tí, ako všetci ostatní, slovenskí občania, slováci, platia tie poplatky na chod tej verejnoprávne, toho verejnoprávneho média. Takže je veľmi zvláštne, že takú masu ľudí tak bolo pred hodou riaditeľa, vieš, tak ako... <laughs> Tomu sa budeme tiež potom venovať chvíľku. Ale, dobre, ako hodnotíte teda ten výstup? Že pýtali sa nejaké otázky, alebo boli nejaké náražky? Zatiaľ to nechajme tak, že teda najprv by som rád toto vedel, pretože určite, keď ste tam prišli, tak sa buď pýtali okamžite, a potom samozrejme aj po už tom podaní. Takže uh, ako hodnotíte teda ten ich výstup celkový? Napríklad potom. No, ja poviem za seba... Uh, ja som tak milo prekvapený z toho, aký prístup tie médiá k nám mali. Bola tam Markiza, Jojka, teatri a takéto, a takéto médiá, v podstate hlavné médiá tam boli. Dali von správu aj agentúry, tlačová agentúra Slovenskej republiky aj SITA. No a za seba poviem, že som milo prekvapený, že to, čo vypustili von, bolo korektné. A dokonca som aj milo prekvapený z toho, ako sa k nám správali pred prezidentským, alebo teda pred kancelareho prezidenta SR, lebo aj tej ich otázky a ten ich postoj bol úplne v pohode z môjho pohľadu. Boli úplne normálne tie otázky, korektné. Pravda, že chceli nás nachytať na nejakých e, konkrétnych veciach a detailoch, ale my sme, so nedali, sme sa nedali, ako sme už naučení a zvyknutí. Ale neboli nejaké, nejaké podpasové otázky, ani, ani nejaké štiplavé otázky. Boli to normálne otázky k veci. My sme odpovedali a dali z toho von e, úplne m, normálne, normálne správy. Čiže z, môjho pohľadu, vlastne. z môjho pohľadu som až prekvapený, že to bolo v poriadku a nemyslím si, že počas toho dozdávania, pokiaľ ide o novinárov tam vznikol nejaký, nejaký incident, nejaká nepredná záležitosť a dokonca už ani potom keď vydali von správite médiá alebo referovali, tak si aj odpustili už také tie Tie trepaniny, to ja nazývam, keď nás označovali za malú proruskú stranu, alebo malé proruské hnutie a podobné tie prívlasky, ako oni ľubia dávať, tak aj to si odpustili a potom písali normálne slovenské hnutie, obrody domov, národná strana a tak ďalej, bez týchto nálepok. Čiže Mm, neviem, čo sa jej stalo, ale nech sa instalo stalo čokoľvek, tak to 5. mája to bolo celkom fajn. Paradoxne, ja som tú prvú informáciu na tom odovzdávaní som zachytil ani nie na aktualitách. Ja mám vždy nejaké také weby, že ktoré tak ako prioritne riešim, keď nejaké informácie buď vidím v zahraničí a tak ďalej. Myslím, že na som videl ten, tú prvú informáciu. A e, takisto to hodnotím tak, že, a som bol prekvapený, že som sa normálne pozeral, že žiadne, že nejaké výrývania a podobne, čo som, čo chvala Bohu, mm. konečne tak aj novinári by sa mali správať, že korektne teda no, no, informovať presne, z také. môjho pohľadu. E, to, čo ma trošku zarazilo, boli niektoré komentáre pod tým článkom, pod tom informáciou. A nie len teda na pravde, ale aj na aktualitech a potom kde som si to potom pozrel a porovnával tie informácie, lebo to zvyknem tak robiť. To a doporúčam mimochodom každému, aby si urobili aj obraz o tých daných weboch alebo tých portáloch, tých spravodajských. Niektorí to teda niesli pomerne ťažko, že prečo, na čo, aj to vypísanie, že, teda, že čo to bude stať a podobne. Skúsme teda vysvetliť úplne presne, aby to bolo pochopené, skôr ako začnem teda tú, tou otázkou potom ďalej, že čo sa dialo pri tom odvzdávaní, že o čom tá naozaj tá petícia je, aby to tí ľudia, tí bežní pochopili, že o čo vám ide? Môžem? Jasné, jasné. Ja v krátkosti, aby som dlho nehovoril, nás sa aj novinári toho 5. maja pýtali, že v čom je to, ako zjednodušenie to poviem, že v čom je to iné, ako keď pár týždňov pred nami motorkári odozdávali svoju peticiu, tak my od začiatku zdôrazňujeme, že naša petícia je o tom, alebo snaha vyhlásiť referendum, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie A to je ten základný rozdiel. My ich nechceme rušiť, pretože sme rozumní a zodpovední ľudia vieme, že keď Slovenská republika niečo nezaviedla, tak to nemôže rušiť. A to je ten rozdiel medzi nami a motorkármi, ktorí mali petíciu, aby boli rušené sankcie voči Rusku. Ale hovorím, my vieme, že Slovensko nezaviedlo sankcie, čiže my nemôžeme ako štát niečo rušiť, čo sme nezaviedli. Preto my chceme, aby bolo referendum, aby Slováci v referende odpovedali na otázku, či súhlasia s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Rusku. To je veľký rozdiel, pretože my ako členský štát EÚ uplatňujeme tieto sankcie, ktoré zaviedla Európska únia. Čiže toto je ten základný rozdiel. No a pokiaľ ide o o, o to, že ako to prebiehalo alebo a, a, a, a, ako to malo odozvu v regiónoch, tak my sme od začiatku poctivo na to makali. Naši ľudia boli v regiónoch, či už boli jarmoky alebo mne, nejaké ďalšie aktivity so stolíkmi petičnými. Ako spomínal kolega Pavol Slota, postupne sa k nám pridávali jednotlivé organizácie, ale aj aktivisti a, a vplyvní ľudia, významne ľudia spoločen, spoločensky, takže ako napríklad doktor Harabín, potom aj Domovnárodná národná strana a ďalší. V, tom, v tej poslednej fáze ša, sa sa už potom pridávali aj také významnejšie mená na tej politickej scéne, ako napríklad podpredseda Národnej rady Andrej Danko, ale aj europoslanec Milan Uhrík a ďalší. No a jednoducho išli sme z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac a jednoducho sme to dali. No a ja som, ja som rád, že sme v podstate dve veci sme ukázali a dokázali sme, že poviem to tak, že kráľ je nahý a poviem, ako to myslím. V podstate my sme liberálnym médiam nastavili zrkadlo a my sme, my sme im ukázali, že my ich v podstate nepotrebujeme, tie liberálne médiá. Hej? Lebo oni si mysleli, že pokiaľ oni o niekom nepíšu alebo o niečom, tak to neexistuje. A my sme našou aktivitou dokázali, že aj keď nás nepísali, tak sme dokázali urobiť takmer 400 tisíc podpisov bez toho, aby o nás čo len oni informovali a dokázali sme to robiť v uliciach e, slovenských miest. A tak čo sa mi páčilo to, ako nás za všetku podceňovali. Mnohí, mnohí ľudia nás podceňovali, že to nedáme, že je to zbytočné, a tu idem na tú vašu e, otázku ďalšiu, že kto to zaplatí a podobné veci, že teda že poprvé, že to nedáme, a ak to dáme, tak je to zbytočná iniciatíva, prezident, aj tak nevyhlási referendum, a keď ho vyhlási, tak aj tak to bude neúspešné, a či bude platné, áno, hej, a, čo ja bude platné ďalej, a keď bude neplatné, kto to zaplatí? Tak na toto vždy odpovedám úplne priamo na rovinu, a teda chceme uvažovať v rovine, že kto zaplatí to referendum, tak potom, dobre, tak referendum nemusí byť, ale nech nie sú ani voľby. Komunálne, krajské, do Národnej rady, prezidentské voľby, lebo tie tiež musí niekto zaplatiť aj a tie voľby stojí desiatky miliónov eur, jednotlivé voľby. Takže ak chceme ísť touto cestou v poriadku, ale potom nech nie sú voľby. To, je lebo... to tá, tá istá filozofia, hlúpa filozofia, hlúpa filozofia. Ja by som doplnil k tomu ale, ešte to, že pokia presná. Pokiaľ niekto kladie otázku, že a koľko bude státo referendum, tak to je naozaj to naznačuje, že je nepodstatné, neopodstatnené ako, ako akási inštitúcia alebo nástroj priamej demokracie. tak teda referendum vôbec vypustíme teda z našej legislatívy a ani neexistuje, keď sa niekomu nepačí to, že je taká možnosť. A hlavne pri tak dôležitej veci, ako sú naše ekonomické záujmy. No lebo vy v podstate obaja naražate teraz na to, alebo respektíve, ja skôr pripomeniem, myslím, že len jedno bolo aktuálne, že mm -hmm. úspešné, ak sa nemilím. Aj to sú s otáznikmi, ale Áno, tomu. hej. Yeah. E, preto asi tie otázky od tých niektorých ľudí, od tých aj diskutujúcich vlastne, že kto to zaplatí, lebo e, každý asi vníma teda, že náš štát je v takom stave, v akom je, ale zasa, ty no dobre vravíš podľa mňa, že ak teda by sme mali sklapnúť oči, uši a ja neviem čo ešte. eš Výraz, tak asi by sme teda neboli tam, kde sme, že práve to referendum je tá, tá, tá možnosť, ako niečo zmeniť, i napriek tomu, že máme zvolených tých moci pánov hore. No, dve poznámky. Referendum je najvyššia forma priamej demokracie, to znamená, je, dokonca referendum je ešte viac ako voľby. To je prvá poznámka. A druhá poznámka, pár rokov dozadu ešte predtým, ako voľby dovejúce boli spojené s voľbami komunálnymi, boli voľby, kde bola účasť niečo cez 13%. Mm -hmm. a, tie výsledky, opranných voličov. Opranných voličov. a tie výsledky boli platné. Rám. Poslanci sa ujali mandátov, predsedovia krajov e, začali predsedovať a tie voľby tiež niečo stáli. A bolo tam len 13 voličov. A rozhodujú, Ale... rozhodujú politicky cez svoj vplyv, rozhodujú tak... o chode štátu, o chode samosprávy, o chode obcí miest. Takže to je... Pravdivý komentár niektorých komentujúcich pod niektorými príspevkami, že treba sa pozrieť na vôbec referendum ako také, že sfunkčniť ho spôsobom vytvorenia prostredia, kedy by bolo jednoduchšie uplatňovať to referendum ako nástroj priamej demokracie, pretože dnes potrebujeme nie 51% oprávnených voličov, ale 50% oprávnených voličov a jedného navyše. Vtedy by bolo platné a uvidí sa, že či budú za alebo proti. Ja si myslím však, že tie ekonomické záujmy by nás mali spájať všetkých. Či ste pronárodní, či ste socialista, či ste liberál, či ste z toho cirkusu od Matoviča. V každom prípade každý jeden z predstaviteľov týchto politických strán alebo toho politického spektra by mal dávať na hlavne tú budúcnosť, dajte naše ekonomické záujmy. A ako to už bolo spomenuté v tom petičnom harku, alebo tá, tá referendová otázka znie uh, súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a podnikateľom. A ja by som sa vrátil teraz k tej odpovedi, že ako sa správali médiá po tom doznamaní tých petičných uh, harkov, lebo Uh, Sice tú petíciu dnes už neignorujú, ale neviem o tom, že by jeden z tých uh, denníkov, tých, uh, tých médií oslovil či už vás, alebo mňa s tým, že chcú nejakú konfrontáciu, chcú nejaký rozhovor, chcú nejaké vysvetlenie. Vlastne spýtať, Zatiaľ, čo si pozývajú rôznych v úvodzovkách expertov, ktorí by nemali byť teda politicky motivovaní alebo nejakým spôsobom politicky nasmerovaní, čo asi nie je úplne realitou, lebo zatiaľ som nečítal jeden pozitívny komentár od tých analytikov, ktorí dokola ako právnici, ústavní právnici rozprávajú niečo o rušení sankcií. Mne to proste hlava nebere. Hm že tam je napísané veľkými tučnými písmenami, čitateľne neuplatňovať sankcie. Experti pre aktuality, aj pre pravdu sa mi zdá, mm. aj pre smečko, píšu niečo o rušení sankcií to proste... To je rozdiel. Sa, eš ja eš som sa, rozdiel. Jak, ešte ešte pádem, ešte na to aj repujeme v médiách, neúplatňujeme. Áno, áno tvoj, <laughs> ja, ja, ja som... Už aj na, to, na tú nôvodú repovarcu ideme, ale stále píš o, o rušení. Áno. A ja ja ďalšia som... vec, ešte počkaj, ešte ma nechaj dohovoriť, lebo to nie je všetko. To nie je všetko. Všetci hovoria o tom, že, teda, že sa im javí, že prezident by to mal dať, preskúmať ústavnému súdu, lebo sa im to javí ako protiústavné alebo v nesúľade s ústavou, že by sme si teda dovolili žiadať na základe nejakých požiadovok výnimky na neuplatňovanie ďalších sankcií, ale ani jeden z tých profesionálnych ústavných právnikov, ktorí sa tým živia, nevysvetlil v tých článkoch jednu vec. Ako je možné, že dnes neuplatňujeme sankcie na ropu, na plyn a uranové tyče? Uh -huh. Že na to výnimky máme. A pokiaľ môžeme mať výnimky napríklad na tieto energonosiče, tak neviem, prečo by sme nemohli mať výnimky na ďalšie 4, 44 444 alebo 4, 4444 sankcií. No, ty hovoríš dobre, lebo tá ďalšia otázka moja a možno bude trochu drsná, ale uh, on, on, on má taká dajme tomu dva aspekty. Jedno, čo hovoríš ty, áno, že ne, neuplatňujeme zatiaľ, aj keď Európska únia sa o to snaží, alebo Európska komisia, ktorá, viem, kto tam sedí, sa snaží teda o to, aby sme boli nejakým spôsobom odstrhnutí od rozhodovania týchto očitým sankciám, to je informácia stará, myslím, že pár dní len. Aby bolo väčšinové hlasovanie. Áno, nie, presne, tak, presne tak, čo je teda z môjho pohľadu teraz, to si myslím ja, stráca zmysel celé to európske zoskupenie, ktoré tam teda je, to je jedna vec. A za druhé, možno v tom kontexte celom, keď vieme, že, tá petícia začala v nejakom čase. Rok, skoro rok. 10 mesiacov. No, mm -hmm. dajme tomu, že skoro rok. Uh, prebehol nejaký čas. Vieme, ako tvrdo idú teda tí naši európsky lídri voči Rusku a podobne. Či si myslíte, že stále dáva zmysel nejakým spôsobom? To je taká otázka. V, tom, v tomto kontexte, o ktorom sa baví, bavíme, že či, či, či aj po tom čase to vnímate ako, ako nástroj toho, že môžeme niečomu zabrániť tým ekonomickým povedzme v e, katastrofám, o ktorých sa tu hovorilo a podobne. No v prvom rade musím povedať, a to sa podľa aj novinárom, že toto nie je o Rusku ani o Ukrajine táto mm. naša iniciatíva. Toto je o Slovensku. Lebo keď nám niekto dáva nálepku, že sme proruskí touto iniciatívou, tak, tak nech si prečíta tú otázku ešte raz aj 5-krát referendovú. Veď, čo môže byť väčší dôkaz toho, že sme slovenský, ako tá referendová otázka, kde je jasne napísané, aby Slovensko neuplatňovalo sankcie voči Rusku, my tu neriešime Rusko, ani Zelensko, ani, ani Ukrajinu, tu riešime slovenské národné, ekonomické a politické záujmy, lebo tie sankcie škodia nám aj politicky nielen ekonomicky. To je, to je veľmi, veľmi dôležité povedať. Takže toto je, toto je veľmi dôležité, čo si musí každý uvedomiť, že my tu kopeme za Slovensku a vždy kopať budeme. A ja na tú vašu otázku odpovedám, no podľa mňa to bude ešte zaujímavejšie v odzovkách, pokiaľ ide o sankcie, práve teraz ako pred desiatim mesiacmi, keď sme začali. Lebo už Európska únia, ako ste naznačili, chce sprísňovať sankcie a chce obchádzať jednotlivé štáty, aby neprišlo k blokácii Bo každých 6 mesiacov sa hlasuje. Takže oni aj vedia, čo sa deje v ďalších štátoch, že aké politici aké politické zoskupenia získavajú podporu. Čiže oni vedia, že toto nie je problém len Bratislavy a Budapešti, ale postupne pribudnú ďalšie štáty, ktoré budú mať problém za toto hlasovať. Aj keď tá Slovenská republika za to hlasuje, statočne aj keď Bratislave vládni predstavitelia hovoria, že sú proti sankciám alebo to teda minimálne, že nám škodia, ale prídu doprosiaľ hlasujú za tie sankcie, ale to je zase jedna pestnička. No, ale dajme tomu teda. Takže uh, mm, som presvedčený o tom, že ešte to len začne byť veľmi zaujímavé, pokiaľ ide o science, pretože Európska únia bude, bude, bude viac, uh, viac ten obojok, ako sa hovorí, priťahovať, uťahovať. Takže ideme do, to, do takého obdobia, kedy práve táto naša spoločná iniciatíva bude veľmi dôležitá. No a ďalšie vie, čo chcem povedať. Prezident Pelegrini, ešte keď nebol prezident, ako opozičný politik, verejne hlásal, že sankci škodia Slovensku. Dokonca si myslím, že to povedal už aj keď bol prezident. Hej, že teda, že tie sankcie nás poškodzujú. Ale aj keď to povedal aj nie ako prezident, ale ako vtedy opozičný uh, politik a kandidát na prezidenta, tak ak Petr Pelegrini má gule politické, tak aj chlap a bude si za tým stáť, tak s tou otázkou alebo s tou iniciatívou sa neobráti na ústavný súd a vyhlási to referendum. Pretože keď ona ako hlava štátu je presvedčená a je presvedčený, že sankcie škodia Slovensku, tak ja si nevidím, prečo by nemal dať priestor tejto iniciatíve občianskej, aby Slováci v referende povedali, či sú za alebo proti. Však to nebude jeho rozhodnutie, on potom si môže umyť ruky ako prezident a povedať, však ja som len urobil to, čo mi ústava káže a Slováci v referende povedali áno alebo nie. A navyše, tie si neviem predstaviť, ako by to brali jeho voliči a tí, čo ho volili, pretože ako opozičný politik veľmi, veľmi vyčítal Zozane Čaputovej, že zmietla zo stola aj ich iniciatívu na referendum Nieskôr, neskôr odrádzala k účasti. No, áno, dokonca, čiže on ako opozičný politik a súčasný prezident sa voči tomu veľmi vyhranil politicky, mediálne, tak si neviem predstaviť, že by našu iniciatívu zmietol zo stole, aj keď už v tej politike slovenskej je všetko možné, ale s týmito dvoma vecami minimálne dvoma bude konfrontovaný a už je konfrontovaný a zase ľudia na Slovensku niektoré veci veľmi Zjednodušne vnímajú, ale zase určité veci vnímajú veľmi presne a toto sú tie veci, čo vnímajú veľmi presne podľa tých komentárov. Pani, ja sa teda opýtam, lebo už sme tu začali pána prezidenta spomínať, ako to teda prebiehalo pri odovzdávaní. Ja sa ešte potom spýtam ešte jednu otázku, ale toto by som rád teda vedel, že ako to celé prebiehalo, pretože som videl nejaké zábery s tými krabicami, tak hovorte. To on to bol v podstate deň predtým, ako som ja odcestoval do Petrohradu na tú vojenskú ale nielen ale na ten pietný akt na Piskiriausky Cintorín. Bolo zlé počasie, bohužiaľ tá budova, v ktorej sa nachádza podateľne a sa momentálne rekonštruuje, takže tie podmienky boli také tak trošku bojové, by som povedal. <lávodilý> Zhromaždili sa tam, natlačili sa tam po lešenie a všetky tie, tie médiá spomínané, aj toho hlavného prúdu, lebo boli samozrejme aj tie nezávislé médiá, respektíve alternatívne. Devčatá, ktoré nás tam uh, privítali, boli naozaj veľmi profesionálne, slušné, vysvetlili, kde sa chrabice majú dať, položiť, ako ich máme uložiť, aby sme si potom mohli spraviť ešte aj fotky, mysleli naozaj na všetko. Keď sme ich tam napokon uh, nanosili do, toho, do tej podateľne, pustili tam novinárov, aby si mohli spraviť deľa, strašné zábery. A nakoniec aj napriek teda nemoc dobremu umiestnenúť aj podateľný, pretože hneď vedľa uh, toho chodníka je v podstate dvojprúdová ulica, štvorprúdová ulica, ktorá je strašne vyťažená, chodia tam autá. To bolo v tých košiciach? Nie, nie, nie. V ulica, mám taký ten dva, uh, tak uh, tam sa spravila tlačová konferencia a rýchlo po, teda dostali sme nejaké otázky, na tie sme odpovedali a potom sa to rozpustilo. Toto bolo akože celkom dobre zvládnuté. Myslím si, že nie je čo vytknúť naozaj niečo vytknúť o, o, zamestnancom o, prezidentskej kancelárie, pretože išli fakt na to profesionálne. Dostali Bo, sme sa... Bolo to celé profesionálne doplný, bolo to celé profesionálne od odozdávania prebratia tých krabíc s podpismi až po tie médiá, ako som spomínal, naozaj som mal z veľmi dobrý pocit. Aj to lešenie bolo celkom fajn nakoniec. <lý> <lý> Dalo takú atmosféru. No a čo sa týka toho dažďa, <lý> tak jeden sympatizant povedal, to nevadí, že preší, to padá šťastie. Takže, dobré, to bolo no, také motivačné a máme prvých 10 dní od odozdania, prezident má 30 dní na to by rozhodol no, a zatiaľ tá. je ticho Presne toto som sa chcel spýtať, tak preruším že, že, že dajme, dajme teda nejakú časovú, časový sled čo sa bude diať teraz ak teda povedzme má na to tých 30 dní že buď to dá teda na ústavný súd alebo nie, ak nie predpokladám, že ich akceptuje čo ďalej? Ja by som to povedal tak 30 dní má na to prezident rozhodol. Do tých 30 dní to môže on podať na ten ústavný súd, čo by som bol veľmi ja nerád, keby to tak napokon dopadlo, lebo v podstate by sám proti sebe Peter Pellegrini, keďže strašne kritizoval Zuzanú Čaputovú, strašne sa mu nepačilo, ako sa zachovala či už pri tom prvé zbere referendových podpisov, či petičných podpisov na referendum, alebo aj pri tom druhom zbere na predčasné parlamentné voľby. Ak tak spraví, ústavný súd má ďalších 60 dní na to, aby sa vyjadril. Takže to je 30 plus 60. Potom to ústavný súd vrácia späť prezidentskej kancelárii a pokiaľ by tá rozhodla, že teda to referendum vyhlási, tak musí byť vyhlásené do 100, do 90 dní. Do 90 dní. Mm -hmm. To znamená, že ešte pred koncom roka? Takže to točítaj... je 30, 60, 90? Ak som si to dobre zapamätal. No, ale to tak ano. vychádza zhruba, že do konca roka, hej, že by sme mohli v... ísť k tým urnám teoreticky. Teoreticky. Prakticky, je, to, to, je, to je otázka. Lebo jedna z tých otázok mi potom teda nápadá. Dajme tomu, nejdem teda hovoriť ani nie, ani áno, ale keď to teda to referendum prejde prejde typu, že prejde, že teda pôjde sa voliť, alebo dať ten na svoj názor a bude úspešné. Aj keď teda to quorum je také, aké je, ale jednoducho, bude úspešné. Čo si myslíte, že sa stane? Toto je taká otázka, taká ošemetná, alebo vieme, akí sú politici. Ja nepredpokladám ja osobne, že táto vláda to vydrží, to, ale to je, názor, to je môj názor. Vydrží čo? Až do konca? Až do konca. O, neviem, hovorí sa čo, ale m, idem malovať čierne scénáre. Akože, m, čo si myslíte, že sa stane? Keď bude úspešné. No ja sa do 5. maja si neviem predstaviť ústavných činiteľov, akéhokoľvek ústavného činiteľa, to neprecedujú Vlady Fica, že by nedrešpektoval vôľu ľudí v referende. Neviem si to predstaviť. A navyše si neviem to predstaviť v situácii, kedy aj smer, aj hlas, aj SNS a ďalší, aj europoslanci ako Blaha a podobne, aj keď verejne nepodporili našu iniciatívu, neviem si predstaviť, že by zmietli zo stola úspešné referendum v tejto otázke, keď oni sami verejne hovoria, že sankcie nám škodia. Čiže no. túto iniciatívu. Mm, ak bude vláda a zástupcovia vlády v pozíciách volených, nevolených, ak budú rozumní a šikovní a referendum bude platné a, ude, a ľudia povedia, že áno, sú za to, aby Slovensko neuplatňovalo sankcie vo Čedusku. Ak vláda bude šikovná, rozumná, tak práve sa to môže veľmi dobre chytiť a v Bruseli argumentovať, že na Slovensku bolo celoštátne všeludové hlasovanie. Ľudia povedali, že sú proti sankciám a my plníme ich vôľu. A tým pádom, a možno tu už teda vláde ako nahrávam, ale, ale poviem to otvorene, a tým pádom by mohli prestarobiť tú dvojtvarnú politiku, že v Bratislave tak a Bruseli je inak, a mohli by naskočiť na tú vlnu a to, čo povedia o Bratislave a Bruseli, a realizovať. Ak sú rozumní, a nakoniec by im to mohlo aj pomôcť vo voľbách, ale myslím si, že až také rozumní nie sú, preto som to povedal otvorene, že sa to nestane, takže úplne v pohode. Ono, mnohí teraz mudrujú o tom, že to malo byť napísané inak tá otázka mm. a keďže to e, môže mať teda váhu ústavného zákona, to že to by... sa... Áno, jasné. To... U, Už teraz na konci, keď e, nepodporili a respektíve podporili už úplne v tom poslednom týždni alebo v desiatých dňoch to referendum, tak teraz mudrujú, že ako to malo byť formulované. No, je to formulované tak, ako to formulované je. Môj názor ako lajka je, že práve tá formulácia otvára naozaj veľký alebo do veľkého úhlate nožnice, ako sa k tomu vláda môže postaviť. Myslím si, že by bolo na mieste, že by práve aj vláda, aj prezidentská kancelária spravila presne opak toho, čo spravili progresívci, čo spravila Zuzana Čaputová, že by mala svojim spôsobom urobiť kampaň, aby konečne nejaké referendum bolo platné a to nie je manipulovaním nejakých číselok, ale reálne platné, aby vybudili čo najväčší počet oprávnených voličov, aby sa zúčastnili takéhoto nástroja priamej demokracie. Pretože ľudia nemajú len práva, mali by, by mať aj nejaké povinnosti. A tí, ktorí na to budli pocit, že predčasnými parlamentnými voľbami bolo niečo vyhrané, tak sa mýlia, Pretože ten boj o slobodu, demokraciu je proste nikdy nie, končiaci. A tie naše zájmy by mali byť na prvom mieste. A tiež by som doplnil jednu vec, že to, čo som už povedal, že, že tých sankcií, ktorých by sa toto referendum mohlo týkať, by mohlo byť či už 444, alebo 4444. A práve v tom je pekná tá otázka. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala tie sankcie, ktoré nás všetkých ekonomicky poškodzujú. V podstate toto je význam tej vety, tej, tej, tej, tej, tej otázky. A pokiaľ by teda to referendum napokon bolo úspešné a prišlo by 50 plus 1 volič, teda 55 plus 1 volič k tomu, tomu referendu, tak slovenská vláda, teda Robert Fico na je by mohol vybrať ktorékoľvek z tých sankcií, ktoré nás poškodzujú. Najviac, asi. Samozrejme. Asi najviac. A čo, ešte, ešte doplním jednu vec, aby si aj posluchači a tí, ktorí nás sledujú cez video, nejak dali do súvisu to, že dnes ne, teda neuplatňujeme sankcie na, na ropu, plyn a tie uranové tyče. Prezident uh, Chorvátska pal pred pár týždňami s premiérom Robertom Ficom tlačovú konferenciu v Chorvátsku. A tam sa... Robert Fico neviem, či úmyselne alebo neumyselne preriekol, že my v podstate dnes nemáme alebo neuplatňujeme tie sankcie na tieto energonosíče, pretože ich dodávame Ukrajine. Takže my tie zlé ruské otrasné ruské energonosíče dodávame Ukrajine a len kvôli tomu máme výnimku. To znamená, že my ich odkúpime a predáme ich ďalej. Tak som to pochopil teraz my ich, uh, áno, samozrejme, my ich odberáme a dodávame ich ďalej. A v podstate náš záujem, záujem Slovákov, slovenských občanov, záujem vás, ktorí počúvate a sledujete nás, je len akýsi vedľajší efekt, vedľajší produkt toho, že my zobchodovávame ruské energonosiče ukrajinským banderovcom Biznis na každom rohu, lebo e, páni, viete, e, nejde o to, aby sme sa vyhli nejakým myšlienkám, tým takým tým podrívačným a podobné. Ja to berem tak, že politici nechcem povedať úplne, že klamu na každom rohu, ale vieme, ako to v dnešnej dobe je, že, že niečo sa dohodne, potom to neplatí, potom ja neviem čo. Tým pádom, lebo, e, dobre, tie sankcie sa nebudú uplatňovať. Ja sa desím toho, ja osobne, že vlastne v Únii si urobia zasa nejaký škrce z rozpočetí, si povedia, takto obideme takým, takýmto spôsobom, alebo nám dajú sankcie nejaké, že väčšie, nejaké pod rúškom niečoho a bude zle, budeme na tom, na čom vlastne sme, lebo uh, ty si dobre, Palino, povedal, že v podstate uh, my, my máme výnimku zatiaľ, pokiaľ viem, na uh, uranové týče? Do, do jadrových elektrární. Tam ešte nejaká je tá mala končitušie. Myslím, že tento rok, ak sa dobre pamätám, nesom si istý teraz. Ale v podstate vraj sa už teraz vlastne rieši to, že aj v Únii si uvedomujú, že energie je má, málo, že to predĺžia napríklad. To je jedna z tých možností. V rôznych novinách som napríklad čítal argumenty, že prečo brať ruskú ropu a plyn, keď aktuálne je cena... Týchto komodít veľmi nízka, čo v konečnom dôsledku vidíme asi aj na tých pumpách euro 30, ak som dneska dobre videl. Euro 40. Zhruba, no, ako, ako kde je, hej. No. Uh, jednoducho, že vraj je, je už takmer spred pandémie, Uh, to je ich argument uh, možno, že to je len taký akože argument taký no nie je zlý, ale podľa mňa taký, že no teraz vám zapcháme u, u, u, u, uši, ústa a neviem čo ešte len to, že tu teraz vidíte, že je to lacné a potom to môže byť drahšie, lebo však vieme, ako sa OPEC zachoval, že ťaží viac, len aby Rusko nejak zasával jednoducho, že či povedzme lebo stále náražam na, na to. To slovo sankcia, ako taká, ma desí. To si povedzme rovno. Desí ma. Zasa na druhej strane, keď si, zoberem, uh, to, keď si to zoberem v, v čase, tak tie sankcie uh, nás iba poškodzujú. V druhej väčšine prípadov. Teraz as, aspoň za posledných myslím, že nejakých takmer 10 rokov. Od roku 2015 zhruba, keď sa to začalo tak lámať. 14. Tak... Uh, či vidíte nejaké také svetielko nádeje, že sa to naozaj môže zmeniť a nie len Slovensko, ale povedzme aj Česká republika, tam síce moc to nepredpokladám, ale aj niektoré iné štáty, Maďari, tým si myslím, že tí majú na, na, naše, naše tak zmýšľanie, dajme tomu, že, lebo čím viac štátov sa do takéhoto niečoho zapojí, tak tým môžeme dať na viacej najavu, že do sme na jednej lodí, ja viem, že teda je tam nejaký vojnový konflikt, ale v rámci ekonomických nejakých tých záležitostí a podobne musíme ťahať za jeden povraz, lebo jednoducho, bohužiaľ, sme tam, kde sme iba preto, alebo sme si mysleli, že keď dáme vyrábať veci v Číne, tak na tom budeme zarábať. Áno, ale do momentu, keď sa aj oni... alebo to sa môže otočiť na to narážam teraz no. no ja len doplním to, že to všetci vieme, aj posluchačky, posluchači to zachytili, že do, roku, do konca roka 2027 27 Európska úniu chce zakázať dovoz Uh, akékoľvek uh, energie z Ruska. Či je to plyn, ropa, jadrové palivo? Hej. Ale pozor, a preruším. Ja som dokonca teraz čítal týždeň dozadu článok, že uh, je povolené, začína sa čosi diať okolo, okolo Nord Streamu. Uh -huh. Že to chce chcú to zobrať americké firmy a tie zabezpečovať uh -huh. z Ruska dodávky do Európy. To som nepochopil normálne. Uh -huh. To keď som videl ten článok, tak si ho hovorím to akože vážne, že my priamy spoj v podstate, ktorý síce ide cez akože Slovensko a tak ďalej viac na západ, tak sa zruší, je zakázaný a ja, je ja neviem čo, ale Nord Stream zhora. hora, uh, Nord Stream to bol tuším, no. uh, tak ale zrazu je stream, povolený. To je, a... presne, toto je ukážka súverénej politiky. Trump, dnes prezident Trump, hladí hlavne na ekonomické zájmy mm -hmm. a politické zájmy amerických. Ja opäť môžem zopakovať jednu vec, že pokiaľ by som zamal na neho pozerať z pohľadu občana Spojených štátov amerických, tak som vďačný za každý jeden jeho krok. A toto, že chce, a to už je taká staršia informácia, aby teda jeho partner či priateľ kúpil Nord Stream a teda dodával on Európskej unii, <laughs> adoptovaný energonosist z Ruskej federácie, teda už americký akože, je e, proste, áno, možno to je svojím spôsobom korupcie, ale v prvom rade je to hájenie záujmov Spojených štátov amerických. A na koho úkor ide hájiť tie záujmy? No na úkor členských štátov Európskej únie, a teda aj na náš a tieto nezmyslí o tom finálnom kroku, teda aj finálny plán je odrezať nás od všetkého, čo sa teda dá lacno doviezť od všetkého toho, čo reálne Ruská federácia zodpovedne a spolahlivo dodávala proste dekády a lacno s vybudovanou infraštruktúrou je krok do pekla. A je to jednoznačne pre mňa nepochopiteľné, pretože tie záujmy tých občanov jednotlivých národných štátov Európskej únie by mohli byť na prvom mieste. Tak by to malo byť dnes, však vidíme, že tomu tak nie je. A v niektorých článkoch som čítal aj to, teda článkoch o našej petícii, kde sa vyjadrovali ekonómovia, k tomu, že či nás sankcie nejakým spôsobom poškodzujú alebo nepoškodzujú, tak bolo tam odprezentované veď ale za posledných 15 rokov. Stále menej a menej tovaru my dodávame do tej Ruskej federácie. My že až tak nepotrebujeme... Ale to Ten... len sankciám však ako... počkaj, počkaj. Hm? To bolo to A. Len ako vždy títo tí tí experti nepovedali to B neviem kvôli čomu, pretože tak by sa uh, približili tým svojim čitatelom a voličom. To je jedna vec. Ale pravdepodobne je to účelové, pretože to nie je len o tom, že ten, to, to dodávanie tých uh, komodít na ten rúský trh uh, klesá uh, teda, uh, v, tom, v tej časovej osi od toho 2014, keď tie sankcie začali. To je jedna pravda. Ale druhá pravda nebola vyslovená. Že my ako Európska únia považujem sa teda ako Slovák za člena Európskej únie, <rý> nie európčana, e, trpíme tým, že sa, sa stávame schopný. Nedokážeme konkurovať kvôli drahým vstupom. A to nie je nejaký môj pocit že som Nemečskupá, sa, rano, že som sa zobudil informacej. proste toto, uh -huh. toto konštatoval pán Draghi, to sme tu tiež už niekoľkokrát riešili, bývalý premiér Talianska, bývalý prezident Centrálnej Európskej banky že práve tým drahým vstupom vo výrobe, v priemysli čo sa týka plynu elektriky spôsobuje, že sa stávame nekonkurencieschopní Spojeným štátom americkým, napríklad. Veď, čo je stranda, ja ťa na chvíľku preruším, že za posledné dva týždne, tri, ktoré, kde toto naozaj sledujem, pretože sa, u tých energonosničoch sa akože hovorí čoraz viac, zvlášť po výpadku Španielsku, potom blackoutie a neviem a tak ďalej. E, viaceré štáty sa k tomuto názoru pridávajú, a ešte sa vrátim trochu späť do toho roku zhruba 2013-2014 kedy vlastne tie, tie, tie sankcie začali viac čo sa týka tých automobilov, ktoré si spomenul napríklad, Kia vyvážala drvú väčšinu vozidiel, to znamená viac ako 30, myslím, že tam bolo 34% nechcem teraz klamať do Ruska No? A to nebola len Kia. To takú istú, zhruba, uh, taký istý počet uh, Volkswagen Group a podobne. To znamená, že ako náhle sa vlastne zrušil tento trh, aj tá výroba viac menej klesla. Samozrejme tie vozidlá alebo tá výroba sa premietla aj do iných krajín, hej, ale to Rusko, čo bolo najbližšie, tak vlastne tam sa dodávali autodiely, vozidlá a tak ďalej. Ale to je 150 miliónov trh? No, áno, presne toto chcem povedať, že, že vlastne miesto toho, aby sme rozvíjali tie obchodné aktivity a zarábali medzi sebou, oni nám povedzme ropu, my tam nejaké iné technológie, auta, neviem čo ešte, traktory a tak ďalej, napríklad, tak... Jednoducho, my sme si to odstrihli a my teraz všetci plačeme, že to tak ako ne. A to ja vnímam ako tá príčina sankcie. T Nič, to to, nie to, to, len sankcie. To, to, aj keď to, keď to, to, to, a a do teraz poviem ja to B. No? Volkswagen uvažuje a respektíve u, oficiálne sa vyjadrili. Tak začneme vyrábať tanky. A, a, s, týmto, a týmto, s týmto idú súhlasiť občania Európskej únie? <laughs> že tie skvosty, automobilové skvosty, sme boli špičkou v celom svete. Volkswagen Mercedes, BV. To, to giganti v automobilovom priemysle. A teraz my sa pozeráme na to, ako upadajú. Už na slovenský trh prenikajú čínske automobilky. Ja som v Rusku videl tamto proste sa žitými čínskymi autami a nielen čínskymi, ale aj vietnamskymi napríklad. Aj elektromobilmi, aj hybridami. Popri tom tam jazdiate naše značky klasické a bez toho, že by tam teda e, chybali tie najnovšie. Stále sú tam takže aj náhradné diely tam musia byť. A my tu teraz, my tu budeme zažívať to, že vo Volkswagen v Bratislave sa bude prepušťať. Už sa začalo prepušťať výšetko 700 ľudí. Ale sankcie nám neškodia. Sam, ja, samozrejme. Sa prepušťa, ale nám neškodia. V, Martine, v Martine zamestnávateľ výroby obuvy povie, že kvôli strate trhu v Rusku musím prepustiť 463, mám taký dojem ľudí. Už je to 650. A A ako, než... Áno, ako keby sa to nestalo. Sankcie nám neškodia v úvodzovkách to hovorím, pravda, že? Keby len jeden jediný Slovak mal stratiť svoju prácu, zavrieť svoju firmu kvôli nejakým vymysleným sankciám, politicky motivovaným sankciám, lebo potrebujú mať nejakého nepriateľa v Severoatlantickej aliancii, aby si ospravedlnili svoju existenciu, tak by každý jeden politik ktorý má hájiť záujmy svojich voličov, teda Slovákov, slovenský občanov mal bubnovať na tie bubny, vrieskať, kričať a protestovať, že toto my proste s týmto, my nesúhlasíme a my sme proti tomu. Nie, naopak. My sa necháme stiahnuť rozhodnutiami Bruselu, Washingtonu, Londýnu. respektíve dnes už Washingtonu nie je kúdnu, pretože sme ideologicky nejakým spôsobom zapozeraní sami do seba, do svojho zrkada, do, do predstavy svojej cesty, ktorá má byť tá jediná správna. A nehľadíme proste na tie triesky, ktoré tu lietajú, ale nie, že po kusoch, ale po desať tisícoch. Dám asi, dám asi poslednú takú otázku, že keď teda tá petícia by bola platná, o, o, teda to referendum, pardon, uh, platné. Uh, ktorú sankciu by ste neuplatnili? Nie zrušili, zrušený zájavím, alebo tam uh, neuplatnili. Ežiš, ja by som, ja osobne? Ano. Ja osobne? Všetky. <laughs> ja osobne ja všetky. Ja, ja že na to, čo som povedal, že tie sankcie nám neškodia len ekonomicky, ale aj politicky. Pre nás, ako pre Slovensku republiku, je veľmi dôležité, aby sme mali korektné, pragmatické. Uh -huh až priateľské vzťahy s východom. A nemyslím len na Ruskú federáciu, myslím aj spoločenstvo BRICS. Kolekcivný úch. Keď, keď si vezmete spoločenstvo BRICS a keď si e, prejdete štáty, ktoré sú už dnes v tom spoločenstve BRICS, e, koľko tie štáty dokopy aký veľký trh vytvárajú, koľko je tam obyvateľov v tých štátoch, tak zistite, že je to takmer polovica hm. populácie sveta, takmer hovorím. Ak nie, tak o chvíľku bude. Čiže by sme boli sadomaso, maso, kebyže nechceme spolupracovať s týmto spoločenstvom. A vy, keď ste spomenuli to A, Pavol Slota, to B, pokryť Európsku úniu a tieto veci, ja poviem to C, ako z toho von. Slovenská republika je a bola by už dnes energeticky sebestačná, ak by sme, a to povedal nešťastník Heger, ako predseda vlády svojho času, že Slováci vyrobia elektrínu za 100 eur a nakupujú ju za 500. Lebo ju ešte musia vyviezť na tú nešťastnú boli. No, ceny sú nižšie, ale no áno, a to bolo vtedy, aj ten princíp. Hej, vtedy, hej, ten princíp hej. No čiže už keď to Heger povedal, ako predseda vlády vtedajší, že takto to funguje, tak jediná cesta ako z tohto celého von je nebyť členským štátom Európskej únie. A to je oficiálny postoj slovenského hnutia obrody, pretože Európska únia si pod sebou podpiluje konár. Lenže problém je v tom, že pokiaľ Európska únia sa sama od seba dosype, tak môže ešte nejaký ten rok, ale dovtedy my ako Slovenská republika prídeme o ťažké peniaze a prídeme o veľmi veľa. A z toho nielen ekonomického, ale politického, z toho politického liska, čo som spomínal. Takže my ako Slovenské hnutie obrody jasne hovoríme, že, že naša budúcnosť nie je v takejto EÚ. A nemyslíme si, že Európska únia momentálne je mentálne pripravená na to, aby sa vnútorne deformovala. Je zdávno za zenitom. Čiže buď vznikne nejaké nové európske spoločenstvo na tom princípe, na akom vznikala táto Európska únia, to je voľný pohyb Obchodu. tovarov, služieb, ľudí a podobne, za čo sme, lebo Európa je odkazaná spoluprácu národov a štátov, ale toto, čo sa tu deje, to je už úplne mimo. Ale v takomto spoločenstve nie je miesto pre Slovensku republiku a tieto udalosti nám len dávajú za pravdu. A ešte poviem aj jednu poznámku na návšteve FICA v Moskve, a to som spomínal, že do konca roka 2027 Európska únia chce zakázať dovoz ruskej energie do štátov EÚ. No a Fico povedal, že ak to bude možné, tak Slovensko bude hlasovať proti tomuto. No ale Fico už vtedy vedel, keď to povedal, že to nebude možné, aby ak Slovensko hlasilo. Ak to bude možné, je veľmi dôležité. Pretože on už vtedy vedel, že Európska únia chce obísť blokovanie štátov ako mm. Budapíš, Bratislava tým, že o tomto sa bude hlasovať už len jednoducho väčšinou. Čiže Robert Fico, veľmi väčšin použil e, tú slovku, ak to bude možné, aby sa postal do pozície, že je proti. Ale on vedel už vtedy, keď to v Moskve hovoril, že aj tak e, sa to zavedie bez ohľadu na to, čo si Fico a slovenská vláda o tom myslia, lebo Európska únia použije jednoduchú väčšinu v hlasovaní. A to je to, čo, čo, čo chcem povedať na záver tohto môjho vstupu. Presne tam smeruje celý tento euroblok, že postupne sa bude o všetkom hlasovať jednoduchou väčšinou. A to hlavné, čo nám bolo slubované, keď nás pchali do EÚ, začiatkom pred 20 rokmi, aj pred referendum, ktoré bolo údajne úspešné, tak nám bolo slubované, že Slovensko aj ako malý štát bude môcť blokovať rozhodnutia veľkých to bolo to jedno, na čom nachytávali čo by hlasovali za vstup Slovenska do EÚ. A dnes to jednoducho, okrem iných vecí, dnes sa to rozplýva ako hmla. Mm -hmm. A ak sa to stane, tak Slovensko, ak je dnes kolóniou, a sme kolóniou ekonomickou a politickou, tak už potom budeme len perifériou Európskej únie a na náš názor, na náš postoj nebude nikto v EÚ v Bruseli zvedavý a tí hráči si odhlasujú čo chcú a my sa tu budeme možno baviť len o tom, že či na základných školách škol štátny znak alebo nie, alebo ten dvojk, bude pobudovať nejakú silnejúcu moslimskú menšinu na Slovensku a podobné veci. A to budeme mať tá kompetencia ako nejaká krajinská vláda alebo nejaký, ako nejaký kraj v rámci Slovenskej republiky a o takýchto nieže nepodstatných veci, ale o takýchto malinkých veciach sa budeme na Slovensku baviť a pritom Bruseli nevolení panáčikovia budú rozhodovať o našom osude. Čiže ja poviem za slovenské hnutie obrody, preč z takejto EÚ a robiť naozaj suverénnu politiku, lebo Slovácia, Slovenská republika, aj potom tom hroznom marazme, čo zažívame, má na to a máme na to, aby sme boli vo veľmi veľa veciach sebestační a dokázali obchodovať a mať dobre pragmatické priateľské vzťahy s východom aj so západom. Toto, čo hovoríte, mi pripomína veľmi to, čo sa deje momentálne v Nemecku, že aj nemecké vlády, alebo tie regióny tam hovoria o, o tom, že je niečo zlé na Európskej únii, respektíve v tom riadení, v tom kolose. Zaujímavé je, že Nemecko patrí vlastne k ťahu ňom aj ekonomiky a podobne, a Brusel Nemecko nepočúva. Že V podstate ja mám pocit, že to, čo sa povie v Nemecku, ako rešpektujeme to, počúvame to, ale nesnažíme sa nejaký o kompromis a podobne. A preto mi napadá, že vlastne, keď oni nepočúvajú Nemecko, prečo by napríklad počúvali nejaké... Skús. No však... Nepočúvajú Nemecko. Ty si musíš uvedomiť, že dnes je kanclerom za veľmi, zvláštne, teda veľmi zvláštnych okolností ten Merc. Mm. Oni počúvajú tých, ktorí sú vo vláde. Takže neviem o tom, že by teda Merc ako zástupca predstaviteľ nemeckej spolkovej republiky bol nejako strašne proti tomu, ako okay. sa chvôl a von der Leijenová. To, že tam rastie AFD a že dnes, keby boli v v Nemecku, tak by bola AFD a teda ich predsednička na čele e, vlády a tie karty by sa možno otočili, to je síce pekné a možno sa opieráš o ich vyjadrenia, ale skutočnosť je taká, že voliči prehovorili a bohužiaľ to vyšlo tak, Aha. ako to vyšlo. Hm. AFD je označovaná za krajnú pravicu. Aj napriek tomu, teda, že ako predsedničku majú lesbu, to vôbec nevadí. Je to tak, ako to je. Aj na Slovensku počuješ proste tie, tie, tie negatíva všetkého toho, čo sa v Európskej únii deje vo veľkom. Ale keď sa pozrieš na protesty, ktoré sa organizujú a sú provládne, nie protivládne, ale provládne, proslovenské, tak tých ľudí v tých uliciach nevidíš. Vidíš tam len tých nespokojných opozičníkov. Takže nie je to úplne tak, ako hovoríš v tom, napríklad súhlasím s Výlito Vlašakovou. Keď chcete, aby vás bolo počuť, musíte kričať. Keď chcete, aby nám zostalo, zostalo euro a nie nejaká digitálna mena, tak musíte používať cash. Keď chcete, aby vám niekto garantoval, že nebudú nejaké sociálne kredity, aby sa to proti vám otočilo všetko, aby vám kvôli certifikátom energetickej náročnosti nakoniec znárodňovali domy, tak si voľte takých zástupcov v politike, ktorí vám to budú garantovať. Proste vždy je to o tom, že my nemáme len práva, my máme aj nejaké povinnosti. A pokiaľ chceme, aby sa nás zastávali tí zástupcovia v politike, tak si musíme vyberať tých správnych. A pokiaľ sa ľudia nechali niekým oklamať, doma napríklad za nejaký vzor a myslel si, že teda Matovič to robí dobre, ako som počul teraz tento víkend niekde v televízii alebo kde to bolo, tak, tak z toho treba vyvodiť zodpovednosť politickú a takého človeka proste znovu nezvoliť. A robiť všetko preto, aby v politike sa už nikdy neobjavil. Takže toto je taká tá smutná situácia, že na Slovensku dnes tá väčšia polovica sa vyjadrila vládu máme takú, ako máme a zatiaľ je to tak, že sme viacej euroskeptici, sme viacej národne orientovaní nechceme byť euroobčanmi ale to sa môže v blízkej budúcnosti samozrejme zmeniť Ak môžem ešte doplniť mne veľmi chýba na, na ústavných činiteľoch Slovenskej republiky, ale aj čo sa týka europoslancov, jedna vec mne tu chýba vízia oni vízu neponúkajú. Ja to poviem aj na tom príklade Európskej únie, čo som povedal, aké je postoj slovenského hnutia obrody. Ak mi niekto povie, že ale Slováci na to nemajú, aby sme neboli v EÚ, my sme prežili rozpad uh, Varšovskej zmluvy. Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Prežili sme rozpad Československa v to, v, to v dobrom zmysle, lebo my stojíme na pozíciách slovenskej štátnosti, takže chvála Pánu Bohu, že sa obnovila slovenská štátnosť z nášho pohľadu. Ale prežili sme to. Aj vtedy nám vraveli, alebo vlastencom začiatkom 90. rokov vraveli, že Slovensko to neustojí, slovenská koruna voči Českej bude jedna k 30, k 30 že Slovenská republika pôjde do troch mesiacov na kolenách prosiť Prahu, aby ju zobrala naspäť a podobné nezmysly. A sme to zvládli. My, my ako Slováci sme veľmi odolní a veľmi šikovný národ. My zvládneme aj to, ak Slovensko nebude v EÚ, Ale to, čo sa mi nepáči, je to, že veľa aj súčasných Europoslancov, aj poslancov v Národnej rade si postavili svoju predvolebnú kampáň na kritike Bruselu a na kritike EÚ a kritike sankcií. Ale neponúkajú víziu. Oni nakrúcajú videjká viatši menej chrumkavé a svieže o tom, ako to brúseli zla je, ako to nefunguje, čo sa chystá. Ale neponúkajú tú víziu pre Slováko. Neponúkajú, že čo by malo Slovensko robiť, alebo kam chcú Slovensko viesť. Oni len kritizujú kritizujú a získajú na tom lacné body. A to je to, čo mi veľmi chýba. Mne chýba to, že by nejaký europoslanec alebo poslanec na rady povedal páni, takáto je situácia, Európska únia toto robí, nemáme šancu robiť suverénnu politiku, my ponúkame pre Slovensko toto. Urobme toto, Od 20 rokov chceme vidieť Slovensko tam. Toto mi tu veľmi chýba. Je to také, taká politika od piatka do piatka, uvidíme, čo sa bude diať, potom nakrúchneme nejaké video, získame nejaké body. Mne osobne veľmi toto chýba, tá vízia. Tú víziu ponúka Slovenské hnutie obrody, aj keď teda pravda, že snažíme sa, kričíme, len tie médiá nás nepúšťajú, ale budeme kričať naďalej aj cez túto petíciu. A tá, tá naša vízia je úplne jasná, úplne priamo čiara. Nebojme sa toho a tak ako stále hovorím keď ľudia nám argumentujú, že no bolo by to zaujímavé, keby že nie sme v a v NATO, ale je nás len 5,5 milióna. Hej, že my musíme poslúchať veľkých. A to stále hovorím a stále to hovoriť budem. Židovský štát nie je svetová veľmoc. Je ich pár miliónov. A ťahajú nitky na celom svete. To je jednoduchý príklad. Ale len kvôli tomu, že držia spolu. A len kvôli tomu, že držia spolu a presadzujú svoje židovské národné a štátne záujmy. Takže. Dá sa to bez toho, aby sme boli nejaká regionál alebo svetová veľmozidela, na no to, aby sme si nastavili tú víziu. A tá vízia celkovo na Slovensku chýba. My to dlhodobo hovoríme o prezidentskej kampane aj do Národnej rady, keď sme jasne povedali, že Slovensko nemá víziu na 20-50 rokov dopredu. Hmm. Nemáme. My tu fungujeme od volieb k voľbám. Príde minister, nová reforma. Príde ďalší minister, nová reforma, už začaté reformy. Tu chyba vízia. Tu, tu naozaj nie je celospoločenský konsenzus, kde chceme náš štát vidieť. A keď už nie je o 50 rokov, tak sme tých 20 rokov. A preto Slovensko stagnuje a sme v marazme. Toto je obrovská chyba. A nie je to len o tej vízii, je to aj o tom zabezpečení akejsi kontinuity toho, čo sa nastaví. Ak sa tu teda nastaví nejaký plán na 10-20 rokov, že chceme vidieť uh, posunutie našeho priemyslu tým smerom, tým smerom chceme dosiahnuť takéto výsledky, tak uh, sa nesmie stať to, čo ste opisovali vy, že ďalšia vláda proste nemení len ministra, ale mení, mení celý chod daného ministerstva, daného sektoru. A to je veľký problém, tá, tá, to zabezpečenie kontinuity. Uh, ja si myslím, že Niektorí víziu majú, tak ako ju má SHO, tak ju má aj domov. Dôležité je však dostať sa nakoniec do toho výkonu tej exekutívy, aby sme dokázali tie vízie premeniť nejakým spôsobom v realitu a potom zabezpečiť možno aj to, aby boli nejakým spôsobom zabezpečené tie kontinuálne splňanie tých krokov, ktoré by sme nastavili. Ale to sme trošku odbočili od tej témy, pretože hmm. hlavnou témou je teda hájenie našich ahoj, záujmov. To súvislým, ono to ahoj, trošku súvisí, samozrejme. Dnes sme však členským štátom Európskej únie, Takisto vidím, v tom sme zajedno, že ak by to malo zostať nastavené tak, ako to nastavené je, tak tam v tej Európskej únie nemáme čo robiť, lebo za normálnych okolností. to nebolo len o voľnom pohybe tovaru, služieb a ľudí. Malo to byť spoločenstvo národných štátov, ktoré ekonomicky spolupracujú a, a rastú práve kvôli tej spolupráci. Ja... Sa však pýtam, pretože aktívne vyvíjam kroky k tomu, aby sme mali nejakým spôsobom otvorené dvere aj do toho BRICSu spomínaného. spominaného. Veď nielen zo Srandy chodí do tej Ruskej federácie. A akí sú to tí partnery? Tí naši spolahliví, rovnocenní partnery v tej Európskej únie, keby im to slova prekážalo, že by... Slovensko ako 5,5 miliónový malý štát, ekonomicky aj vojensky najslabší v tom bloku mali byť partnerom aj v Brixe toto, akože, toto je taká najväčšia otázka, že prečo by to niekomu malo vôbec zvadiť, že vy máte ešte nejaký, nejaké iné multilaterálne zmluvy s iným blokom ako s tým no, kolektívnym západom Európskej únii No a pán predseda, vy ste spomínali Hegera. <laughs> Nešťastníka Hegera. Heger mal ale jednu z, svetlú chvíľku, keď hovoril o sankciách a opísal ich naozaj veľmi výstižne. Sankcie fungujú jednoducho. Jedna strana to jednoducho nevydrží. Jednú stranu vyhľaduje, jedna strana sa vyhľaduje a dnes to vyzerá tak aj vzhľadu na to, čo povedal Draghi, že potrebujeme 800 miliard eur nainvestovať do našeho priemyslu, aby sme začali byť konkurencieschopní proti Spojeným štátom amerických, oči ni radšej nerozprával a, tak, a zároveň ekonomika Ruskej federácie naozaj raste, ekonomika Spojených štátov naozaj raste. Ja som tentokrát menil eurá za ruble a dostal som o 8% menej rublov, teda o 8% rubel zdražov proti euro, e, Je jasné práve na tých ekonomických ukazovateľov, že my upadáme ekonomicky. Takže Heger mal svojím spôsobom veľkú pravdu. A to je ešte nešťastník. Nešťastník. <laughs> Sankcie fungujú a tí, ktorí hľadujú, sme my. A pokiaľ tomu tak je, tak Slovenská republika by nich nemala uplatňovať. A ešte ak môžem pár poznámok krátkých, na to, čo povedal aj kolega Slota aj to, čo tu odznelo, že sa vrátim k tomu referendu jednou poznámkou, že kto to bude platiť, to, to takisto komunikom úplne priamo na rovinu. Ak by niekto ako občan Švaječarská spochybnila referendum, tak príde o to občianstvo zo dňa na deň hmm. Ale to vrým vôdzovka. Ako, že by prišlo o to občianstvo. He. To by tam nikto neakceptoval. Ale pre Švaječarové referendum, akože ráno vyjde slnko. Hej? Takže to by bol taký postoj voči tomu jednotlivcovi, ak by niekto e, takto argumentoval. Pokiaľ ide o tých ústavných právnikov, čo spomínala kolega e, Slota, tak áno. aj je zaujímavé to, že oni nehovoria všetci tí prosystémoví právnici, že tá otázka v rozpore s ústavou, oni hovoria, že prezident by mal zvážiť a mal by posunúť tú otázku na ústavný tak. súd, lebo je predpoklad, mohu, že aj. je v rozpore s ústavou, Čiže ani oni, áno, tí áno. prosistémoví právnici, nehovoria, že je v rozpore, ale len odporúčajú, že by mal. Čiže aj to svedčí o tom, že tá otázka je v poriadku, lebo aj tí liberálni ústavní právnici to takto komunikujú, že odporúčajú prezidentovi, že mala by zvážiť tú možnosť. E, pokiaľ ide o to, ako vyslovene nám tie sankcie ekonomicky, naj najlepšie keď to ľudia počujú v peniažko, hej, mm. e, ako nám škodia, tak my sme konca marca mali ďalšiu významnú konferenciu úspešnú za Slovensko bez sankcií, boli tam kapacity, čo sa týka právnej, právnej roviny doktor Harabín, čo sa týka ekonomike, ekonomie bol tam profesor Stanik, a ten, ten povedal jasne na rovinu vrátanie tých miliard, čo sme poskytli kievskému režimu, aby prežil, tak tie sankcie, podľa profesora Staneka, nás už stáli takmer 8 miliard eur. 8 miliard eur. Viete, viete čo to je za peniaz? To nemuselo byť konsolidačný balík minulý rok za 2,8 miliardy. To nemuselo byť ďalšie konsolidačné opatrenia, ktoré chystá súčasná slovenská vláda voči nám, občanom Slovenskej republiky, lebo podľa medializovaných informácií vláda musí najbližšie roky ušetriť minimálne 3 miliardy eur ďalších, okrem toho prvého konsolidačného balíka. Ak by sme tých 8 miliard mali, tak ešte by nám aj zostalo na kávu. Poviem to tak obrazne a zjednodušene. No a ešte zadevujem na kolegu Sloto, keď povedal, že na Slovensku sme euroskeptici a a pro slovensky a táto vláda je taká, aká je. Ja si dovolím povedať, že v dnešnej dobe nám už nestačí byť euroskeptikmi. My musíme byť SK optimisti. Proslovenskí optimisti. A to je to, čo som spomínal na začiatku, že nevnímajme to rozhodnutie alebo te rozhodnutia EÚ z pozície euroskepticizmu. Nenadávajme na to. Ako môžeme nadávať, môžeme to kritizovať, ale zároveň musíme ponúkať aj nejakú optimistickú a reálnu víziu pre Slovensko. Čiže preto hovorím, dobre, buďme aj EU skeptici, ale buďme aj SK optimisti, aby sme Slovensku republiku niekam, niekam posúvali. Na no tú víziu, čo som spomínal, tak to som už spomínal za Slovenské hnutie obrdy, aj kolega Slota za domov to spomínal. To je náš postoj, už závisí iba od ľudí, ako to budú akceptovať, ale nebudú. A ešte poznámka k, k tomu automobilovému priemyslu. My sme pred pár, pred pár rokmi, keď začali vlády slovenské hospodárstvo stavať na automobilkách. Už vtedy sme upozorňovali, že to je ekonomická samovražda, že to je ťažké sa do maso, lebo postaviť priemysel. Hlavne na automobilovom priemysle slovenské hospodárstvo je samovražda, lebo stačí malý Výkyv, alebo malé, malé zakolisanie uh, automobilového priemyslu a Slovensko bude... Uh, Detroit. A, a Detroit, ale teraz mi napadli slova uh, Jana Slotu, vášho oca, keď povedal na, na jednej tlačovke, že Slováci budú plakať krvavé krokodílie slzy. No. A presne toto mi vždy vyskakuje, keď som pri tejto téme a to platí. Hej? A presne to sa deje. A ešte sa len bude diať, keď e, Trump e, zaviedol tie, tie, tie clá voči automobilovému priemyslu v Európskej unii a dotýka sa to hlavne Slovenska. A my sme povedali a hovoríme, že to bola ekonomická vlasti, zrada da všetkých vlád do jednej, ktoré dopustili to, aby slovenský priemysel bol postavený na tých automobilkách. Mm. Nešťastné rozhodnutie, takto nemôžeme budovať hospodárstvo Slovenska. Musí tu byť diverzifikácia rizika. To znamená presne tak, na, tak ako stojí rakúska ekonomika. Rakúska ekonomika stojí na malých a stredných podnikateľoch, lebo si uvedomujú, že ak budú silní živnostníci a podnikatelia, každý z nich zamestná, Nejak, nejakých ľudí a nastane nejaký problém v nejakom odvetvi, tak to neodtá tou ekonomikou. Ale keď tu nám bude hospodárstvo stáť na šiestich automobilkách a dve padnú, tak to pôjde dole kopcom. Takže preto my hovoríme, že my sa musíme vrátiť k tomu, čo Slovensko robilo silné, robilo sebestačné a to je to, čo nás vždy zdobilo. To je Slovenský juh. Slovenský juh niekedy bola špaj, bol špajzou celého Československa ešte sme aj vyvážali kvalitné potraviny do zahraničia a pokiaľ Slovenský ju dokázal zásobiť kvalitnými potravinami celé Česko Slovensko 15 miliónové, tak by sme Slovensko 5,5 miliónové zvládli bez problémov a ešte by sme mohli aj vyvážať kvalitnú produkciu a zamestnali by sme našich ľudí, lebo tá pôda na juhu nám pán Boh dal presne preto, pre to preto, aby tam sa stávali chemické továrne ako batere a podobne. Ja, a to je samozrejme na to, toho máme mať v múke 20 to je ano, tých, tých, tých, ano, tých, tých ano. Čiže mizu a chrobákov. Snažím sa to podať tak zrýchlenie, ale aby poslucháči a poslucháčky pochopili, o čom, o čom hovorím a hovorím to úplne priamo, že Slovensko nemá robiť politiku takú ako doteraz. Máme robiť naozaj politiku takú, ktorá nám bude pomáhať. Budeme zamestnávať našich ľudí. Jak na Slovensku máme niekoľko stotisíc živnostníkov. Ešte toto poviem, ak, ak môžem. Máme niekoľko tisíc živnostníkov a malých podnikateľov. Prečo Slovenská vláda nedáva stimuli malým živnostníkom a podnikateľom. Prečo dáva. Prečo dáva daňové prázdniny a stimuli nad národným Však Tie majú toľko peňazí, že ani vedia, koľko majú, obrazne povedané. Ak by slovenská vláda podporovala stimulmi, úľavami slovenských živnostníkov a podnikateľov, máme ich niekoľko tisíc, ale len každý malý podnikateľ by zamestnal piatich Slovákov, tak máme, máme tu, nehovorí, že plnú zamestnanosť, ale ľudia by neodchádzali do zahraničia, tu by pracovali, tu by platili odvody, dane, tu by točili peniaze a peniaze by neodchádzali do zahraničia zo slovenského štátna rozpočtu. Prečo to ani jedna vláda neurobila? teda No, radšej si teda vyženieme všetky eseročky do Českej republiky alebo do Maďarska kvôli transakčnej dani, pretože namiesto toho e, dokážu tam si požičať peniaze buď na e, nejaké prekláňovace obdobie, alebo si vedia zaplatiť leasing na auto tak. E, namiesto tej transakčnej daň, Alebo nebudú aj ešte môžu mať zamestnanca navyše. No, ale e, e, ja no, by som chcel sa ťa spýtať, Michal, ty sú taký predstaviteľ občana Slovenskej republiky Slováka ktorým mnohokrát, mnohokrát človeku nedojde vlastne, že čo to je vlastne tá miliarda? Koľko to je peniazy? Hovorili sme tu už o tom, že Peter Stanek to vyčíslil na 8 miliard. Vždy to závisí samozrejme od tých dát, ktoré vstupujú pri tom výpočte, že koľko nás to po poškodilo, takže ja nemôžem teraz za Petra Staneka rozprávať, že či súhlasím, nesúhlasím. Ja ho berem ako kapacitu, je to veľmi dôveryhodné. Spýtam sa ťa, predstav si situáciu, že ti každú jednu sekundu teraz kvapne jedno euro. Čo myslíš, za aký čas takýmto spôsobom Nemám zarobíš? Nemám tu kalkulačku. Od, odhadni, odhadni, Michal, že za koľko zarobíš jeden milión. Každú sekundu jedno euro polož ten telefon. Tak nič. <laughs> <laughs> Chcel som počítať. Nie, nie, to je len na také nejaké... 10 doku... rokov. 11 dní, 11,6 dňa Každý, každú sekundu každú sekundu, keby ti kvaplo 1 eur, uh -huh. tak 11,6 dňa za, za 11,6 dňa zarobíš milión eur koľko by trvalo zarobiť miliardu takým istým spôsobom? Radšej povedz no. nie, nie, povedz, povedz, ale matikami o, odhadni, pre Boha, to Zase odhadni teraz... mesiac pridaj, ešte, dobre rok pridaj, to vážne 2 roky? Pridaj. 5? Pridaj. No dobre, to, to keď bolo tak 10. 32 rokov. 32 rokov. Počuješ ten rozdiel? 11,6 dňa približne. 32 rokov. Uh -huh. 8 miliard je 8x32. Vlastne, hej, no. Jaký to je rozdiel? Milión a miliarda. Pretože sa rozhadzuje miliardy se, miliardy tam. Matovič rozhadzal 24 miliardy. A tvári sa, ako keby sa nič nestalo. A tí jeho voliči sa tvária, ako keby sa nič nestalo. Lenže tisíc miliónov, miliarda nie je milión. To sa rozhadzujú také balíky, že si to normálny človek, ani ja som si to nevedel predstaviť, kým som si nedal do kalkulačky z nudy, som sa, na letisku som sa v Belehrade nudil, z nudy som si vypočítal, že keby každú sekundu takva plaja na jedno euro. že koľko by trval milión? Ono podľa štatistiky 15 tisíc, Na jedného obyvateľa? Dlh? Dlh, dlh, dlh, áno, dlh, 15, a že? Pre troma rokov to bolo nejakých 5, či koľko, a teraz je to normálne, že 15. Niečo, ale ale 15. to je to, čo aj my hovoríme a že v našom štáte je dostatok peňazí. A problém je v tom, že stále niekam e, odtekajú nejakými my To je ten problém. Aj pri tom, ako sme zadlžení a ja neviem, v akom marazme sme, tak naozaj je tu dosť peňazí A aj dosť peňazí tu bolo. Len problém je v tom jednoducho, že odtekajú zo Slovenska. To sme sa cestou sem či už, rozprávali. Či presne, už se sú súkromné zdravotné poisťovne alebo aj mimovládky a ďalšie veci. A to, keď byš sa takto napočíta, kovorí kolega Slota, tak to sú miliardy eur. A bolo by, bolo by, už aj ďalnica do Kočic by bola povladená. Ja som vám te tí, ktorí sa návrajú. Nechcem to... Pálo už vieš, čo mám na mysli, ale nemôžem to povedať verejne. Povedz tome, čo by si to nie, nie. povedať. No, trochu menej. No, áno, no, trochu prosím, menej. Všetko musím tu ja za teba rozprávať. A my ja sme vymysleli kampaň pre všetkých tých, ktorí hey, to proste... Budem to už kradnúť menej. Dekády. Proste, hej. Pán, pán Fico... Na budúce. Budem kradnúť menej. Hej, Prečo, Fico? Tak ja neviem, tak uh, Matelko. Budem kradnúť menej. Ona, na, na neho by sa to hodilo asi nevazlo, lebo robil ministra financí a všetkého okolo, takže ešte, Aj. ešte ak môžem jednu poznámku k tej vízii. Problém je v tom, že liberálni politici tú víziu majú. Ale to je vražda pre slovenský ano, národ. Majú, Aj, jasné. Majú. Oni majú pustiť š... všetky, všetky kontrolné uh, mechanizmy? mechanizmy do rúk, do rúk kolektívneho hej. západu. A, a, a, áno, a s tým pádom zo Slovenska urobiť fakt iba štát na papiery, ale boli by sme ešte viac ako kolóniou. Čiže toto je problém, že oni majú samovražednú víziu pre Slovensko. Ano? Čím hlbšie v EU, tým lepšie. A problém je v tom, že tí proslovenskí politici, ktorí to o sebe hlásia a sú v ústavných funkciách europoslanci a v Národnej rade poslanci, tú víziu neponúkajú. A to, čo som spomínal, že byť euroskeptik je málo. To nie je vízia pre Slovensko. To je súčasný vízia, postoj. Lebo, vízia lebo... musí byť pozitívna a musí národa štát niekam posúvať. Momentálne súčasní proslovenskí verejní činiteľia majú víziu, nemajú víziu, majú postoj. Euroskepticizmus. Ale to je málo. Liberáli majú víziu. Čím hlbšie v Zadku Bruselu, tým lepšie. To je ich vízia. Ja keď... Majú na ňu právo, je milná, ale majú na ňu právo. Ale to ponúkajú ľuďom. A robia na tom ťažkú propagandu. To... Ale slovenskí politici nemajú víziu. Ja teda trochu budem oponovať teraz, pretože ja Nech som to počú. aj Palinovi vravel, že ja keď vidím tlačovky uh, Pana Korčoka, musím sa ovládať trochu, Pana Korčoka, súdruha Šimečku, Uh, tých dvoch ne nešťastníkov, ktorí sa vyjadrujú asi na všetko, tak keď im novinár položil raz otázku, a nebolo to tak dávno, že teda, že ako máte víziu vy tak bolo ticho. Áno, bolo ticho. Možno, lebo, a nech lebo, nikto nehovorí... Na normálnych okolosti jedno vedia povedať, no, lebo, lebo Fico. to je vízia. A preto ja, akože, ja nechcem teraz akože nikoho uražať, ale týchto dvoch nešťastníkov, keď vidím, zdvíha sa mi žalúdok aj nožík vo vrecku, a nielen on. A teraz ako... A pritom novinár položí jednoduchú otázku. Vízia. Keď už je tu nejaký problém, tak ho povedzte, vy ho, dobre, pomenujete ho lebo Fico, ale tak povedzte aj B, že čo teda treba urobiť preto, aby ona... A nič. Hej. No možno u nich je že nevedia, čo je slovo vízia. Ale nevedia to oni nevedia ani, čo je demokracia slovo. No, oni sa no hrajú, viedia, ale... čo je B. No. A ešte, ak môžem jednu poznámku k tomu referendu, ak, a verí že bude, že keď bude referendu vyhlásené, tak e, pre nás ako pre organizátorov, iniciátorov bude priorita, čo sa týka kampaň referendovej, aby stala hlavne na tom pozitívnom, to znamená mobilizovať Slovákov, občanov Slovenskej republiky, aby išli do referenda a v referende nich už slobodne povedia, či sú a za, alebo proti. Lebo Čiže, veľké, veľké množstvo ľudí, veľké množstvo opravnených voličov sa nezúčastňuje volie, ani referenda. A tentokrát by to malo stať na tom, že príte, príte teda povedať svoj názor, lebo ste nespokojní. A keď ste aj, povedzme, voliči Ale... progresívneho Slovenska, Saský alebo Matoviča, príte... To, toto je mimochodom taký problém, ja vás trochu zastavím, pretože mám teraz známyho okolo, presne sme riešili posledné voľby. Odpoveď bola, keď som sa pýtal, iba jednoduchú otázku, ideš voliť, nechcem vedieť koho, je to tvoja osobná vec, ideš tam, okay. Odpoveď bola taká, že a načo? Uh -huh. A teraz ako, akože čo však? Je to tvoja? Netvrdím, že úplne povinnosť, aký by to mala byť povinnosť, ale jednoducho skús mi povedať, že prečo nie. No lebo je úplne jedno, koho tam volím. Každý z nich, ktorý tam príde, je jednoducho, neviem uh -huh. expresívny výraz použiť. A je to to isté. Uh -huh. V kúse je to to isté príkladom a bol mi povedaný presný príklad. Uh, napríklad teraz uh, po tých bláznoch, čo tu boli, tak jednoducho, jeden napríklad volil Fica, povedali jasne, že OK, ale ako náhle sa dostal do toho kolobehu, späť do tej, do tých kolají, najmä tomu, tak ako napriek tomu, že sluboval nejaké veci, zrazu nič, ticho, hlucho, Uh, nie, že by sa človek mal aspoň, na oko, aspoň trolinku lepšie, že nejaké plus, niečo. V kuse tu každý počúval negatívne správy, toto ti dám preč, toto, ja neviem, taká sankcia, toto, tu ti odoberiem nejaké peniaze alebo prachy, to povedzme si to rovno, lebo to sa so jedná v konečnom dôsledku o ob obrovské množstva peňazí. A jednoducho, žiadna nejaká, nejaká pozitívna vec. Či už je to, však tu vidíme za poslednú dobu, koľko? Zdražovanie cestovného, elektriky vody klinu, nájmu, daní z nehnuteľností teraz pôjdu hore, čo má ísť výrazne teda. Hore, jednoducho, tu človek má pocit, že áno, tvárime sa, že patríme na západ, ale nech máme aj taký plat, také, keď aj idem čosi kúpiť aj potraviny a podobne. To, to je to, čo, preto ja stále vravím, že či keď to zoberiem na ich teda slova, či sa oplatí stále ísť, e, one, lebo veľa ľudí už dlho, dlhodobo vraví, že nepôjdem k voľbám, lebo. Nepôjdem na referendum, lebo. Keby to bolo k niečomu spojené, to bola tá vlastne otázka, ktorú som sa chcel opýtať, že či by ste mali povedzme viziu, keďže som vravel, že možno, že sa tá vláda rozpadne, že či sa to nepripojí k tomu, pretože naozaj ide aj o financie, že spolu spojí referendovú otázku s prečasným vláda. Áno tak. A možno to bude to spojené. Ale... Prečo? Prečo? Prečo? Možno to bude spojené, pretože niekoľkokrát sme tu rozprávali, že, že premiér Slovenskej republiky, ani nech, nech je ním ktokolvek, mm -hmm. proste nemôže byť fackovacím panákom ľudí, ako je Huliak, ako je Migál a ako sú im podobní proste. Oni ho nemôžu do nekonečna fackovať, lebo je, má teda dnešná vláda len miernu väčšinu, a je riziko, že niektoré veci by im začali neprechádzať, alebo sa ozve Danko, teda, že on ide hlasovať s opozíciou, čo by znamenalo pád vlády. Takže je predpoklad, že budú predčasné parlamentné voľby, a prečo by to nemohlo byť spojené s referendum, a prečo by to nemohlo byť spojené napríklad aj s komunálnymi a župnými voľbami. U, uvidíme, ako sa to vyvinie, ale tento argument, čo ste spomínali, viem, že to nie je váš argument, že prečo ľudia nechcú voliť, neobstojí, tak ako vrátiť sa k tomu argumentu, neobstojí argument, keď sme chodili po regiónoch a, a komunikovali sme s občanmi, prečo občania nechcú podpísať petíciu, tak prišiel jeden pán, tu tak študoval a potom z neho vypadlo, no mňa sa to netýka, ja plynom nekúrim. No, tak sme mu potom prácne vysvetlovali, že, že to, že nekúdy plynom je sice pekné, ale... Hej, Kúri teplárenie, dám a sme, mu, ano, sme prečo sa o to dotkne aj keď plynom. Čiže tento argument neobstojí, tak ako neobstojí tento argument. A poviem aj prečo. Na Slovensku máme približne 160 politických subjektov. Približne stovka z nich je v likvidácii a 60 politických subjektov je aktívnych viac či menej. A keď niekto povie, že nie je koho voliť, tak nie je to pravda. Ale viem, že občania vychádzajú z toho, že každý deň sú v médiách tie isté nešťastné postavičky. Tí istí do A média neponúkajú aj postoje a prezentácie menších politických subjektov, ako je napríklad Slovenské hnutie obrody alebo domov. A tým pádom občania majú pocit, že sú tam stále tí istí a nemajú koho voliť. Ale tu je koho voliť. E, Divačky a diváci nás môžu vidieť, takže vidia, že sme napríklad kolega Svota, moja skromná maličkosť, dvaja, mladí, aktívni, svieži politickí aktivisti. Stačí si len vybrať, stačí si prejsť mediálne nosiče domov, mediálne nosiče esh.sk a ľudia sa o nás dozvedia. Čiže tá možnosť, to je Hej, ale hovorím, viem, ako to myslel, ten občan, lebo ten občan určite je stále v tom no istom mediálnom kolobehu. To... Ale treba si... Ale to, paradoxne... to, ale to nikto neurobi za nikoho. Proste ten občan buď má záujem si nájsť nejakú fakt relevantnú hodnotovú alternatívu voči tomu, čo sa deje v našom štáte, alebo rezignuje. Ale to neurobi nikto za neho. Lebo paradoxne toto mi tak prípada, nikdy som to asi ani nespomenul, že to, čo hovoríte, je pravda. Že v tých medicinových médiách jed, jednoducho naozaj sú vlastne tých tí... Istý. Keď sa náhodou stane, že tam príde nejaká postavička z pozadia, z nejakej ministrany, tak to je väčšinou tak, aby jej naložili. Ale... Alebo musí byť prosistémová, áno, ako prosistémová. Alebo musí byť Čialená, ako Matovič, ktorý ťahá ozlíka <laughs> niekde po ulici, zaparkuje <laughs> auto na prechode prechodcov a chce ukázať, že teda tá e, priestupková imunita je v niečom zlá. E, že musí, byť, musí to byť Buď, buď naozaj šialenec, niekto, kto totálne, totálne proste hovorí, prosím. Tak kvôli sledo sledovanosti. Však samozrejme, oni tam nemôžu pustiť niekoho, kto má svoj názor, kto je proste suverený a bude si tvrdiť za každej okolnosti a bude robiť uh, všetko to, čo je dobré pre Slováka a slovenského občana. Takého tam oni nepotrebujú. Potrebujú proste tam mať niekoho, kto im bude potvrdzovať tie klánstvá, ktoré tam e, proste dekády predstierajú ako realitu. Alebo tam potrebujú šialenca, ktorý pritiahne publikum, pretože potrebujú mať čísla, aby mali reklamu, aby mali na rozdávanie e, Hej, financie. je si to pochuj, ale vieš, e, e, potom sú tu tie alternatívne médiá, kde vlastne... Je v druhé väčšine prípadov, áno, tí hostia tu sú, môže si povedať svoj názor ona a v tých, v tých hlavných, už, inak už aj politici uh, vlastne pochopili, že aj tia, tá, tá alternatíva už je dobrá. A už aj tí niektorí je, novinári, že čítajú... Dobrá im je vtedy, keď sa potrebujú... No počkaj, ale to. už sa aj stáva to, že vlastne beží nejaká relácia napríklad my sa tu teraz rozprávame a zajtra bude, normálne povedzme na aktualitách, normálne správa, že presne to, o čom sa tu ro ro rozprávame, kam mala smerovať tá, tá, tá referendová otázka a podobné veci, hej, že, mm, že, mm. že, že aj tí klasickí novinári, tí mainstreamoví vlastne poučívajú alternatívu, to sa už niekoľkokrát vlastne potvrdilo a tie informácie, ktoré zaznevajú v tých reláciách, tá, tak používajú oni, akože oni sú tí prví, hej, že no, oni to no, použili ja. a pritom tu sa už niekoľkokrát ako uh, používali rôzne informácie z minulosti, ale priamo s tím, keď už sme pre, teda, pri tej alternatíve a podobne, ty si teda mal tú cestu tam za... Mal, nechcem povedať, že to nebola veľká mláka, to bol veľký plot. <sík> za za, za, <sík> <sík> za veľký lat. <sík> tak... <sík> <Takmer>. <sík> <sík> za toho. Ale tak musím to trošku nadľahčiť. Vlastne skús teda povedať ty, že čo ťa primelo? A či, či ťa niekto aj povedzme odradzal, keď sme tu teraz takto ako... Uh, tak odrádzať ma neodrádzal nikto. keby to chcel niekto aj skúsiť tak ma smolov by ma neodradil čo ma primelo tak, ale, ale ako... vieš prečo to ho hovorím lebo Fica vlastne odrádzali ísť na tú návštevu Júj, do Ruska rozumieš, že či, si, či si ty nemal tiež odrádzali, nejaké... ono to bola, to bola jednoznačná antikampaň <laughs> či už zo strany opozície alebo tých našich médií na útoky z Bruselu sa tiež netrebalo nejako proste dlho čakať. Pani Kalas, aj tá, tá bývalá premiérka Estónska, ktorej muž zarábal obrovské milióny na obchode <laughs> v Rusku, hej, sa nechala počuť teda, že to bude mať následky, čo vôbec nie je jej kompetencia. V tom Rusku som sa o nej dozvedel teda zaujímavú informáciu, že ak jej dedo teda bol nacista a ona je pohrobok nacistický, tak jej otec bol vysoký funkcionár komunistický a ona zdá sa, že má veľmi blízko k marcizmu a teda je duhový fašista, takže tam tá rodina sa fakt vyskladala, to je niečo úžasné. No a ja som tam cestoval tak ako minulý rok na pozvanie prezidentskej prezidentskej univerzity Ranepa som veľmi rád, že som tam mohol byť znovu I tak ako minulý rok, tak aj tento rok som tam bol v podstate bez politického krytia Na to musím trošku upozorniť, pretože keďže sa teraz chcelo natrepať plný špeciál všetkých možných aj nemožných predstaviteľov straničiek, strán a, a organizácií, majú, ktoré majú blízko k vláde, tak neviem na čo čakali, pretože minulý rok mohli vycestovať takisto O Ruskej federácii by veľmi radi privítali či už Roberta Fica alebo tých ostatných politikov aj minulý rok, nielen tento rok. No a... Ty si išiel ako? Letadlom. Tým... Ty si sa pýtal, že ktoré sankcie by som vynechal. No, no, no. Okrem toho všetky že všetký, môžeme... Môžeme vybrať jednu jedinú teraz, napríklad ten turizmus. Ej. Máme nového ministra, športu a turistického ruchu. <laughs> Hodnotového politika. Ktorý, ktorý teda by mal robiť všetko preto, aby ten turizmus prekvital. Tak napríklad ten turizmus, tie, tie a, a životné prostredie bola tiež jeho téma predtým, nie? Skončil síce pri športe, ale no, to už neviem. Takže, takže uh, letel som znovu Vieden, Belehrad, Belehrad, Petrohrad a naspäť zase Istanbul, Istanbul Vieden. Nie? Takže proste nenormálne tisíce kilometrov návyše. Ale aspoň ste videli niečo keďže kebyže to v napriamo, tak... Áno, <laughs> áno. A, a teraz proste to je, to je to, že V Belehrade to letisko... Nikolu Teslu proste sa buduje, prekvýta, tie lety sú do posledného sedadla. Do posledného sedadla vybukované. Len som počul, že je trochu drah, drahšie. Drahé. Nie trošku drahšie, ale drahé. Proste, proste drahé. Do posledného miesta. Či v Istambule, či v Belehrade, či cez Baku, či cez Dubaj všetky do posledného sedadla vybukované. Tak napríklad takáto sankcia nás poškodzuje a mohla by spraviť niečo preto, aby sa naše letiska napríklad v Poprade, v Žiline, ale aj to v ale kedysi, ak si to, dobre pamätám, turistami, no, akože ahojne. Aj vary treba. Kap, kap, kapacitne by to ani nestíhali. Uh -huh. Toľko leto by išlo cez nás, keby sme túto sankciu napríklad neuplatňovali. Môžem nadviazať. Jasné, Nezapodíte jasné, poďte, na keď sa pýta niekto, alebo hovoria tí ekonomovia, však tie sankcie nám nejako neškodia, tak pamätáte si pár rokov dozadu, volalo sa to, že Zlatý týždeň vo Vysokých Tadrách. Ano, hej, hej. To bol týždeň alebo dva týždne, kedy prišli turisti z Ruskej federácie a vtedy naši hotelieri mali Zlatú baňu. A, ceny do a, a sami vraveli, že tí, ten týždeň, dva týždne, to je pre nich gro z celej sezóny. No. Hej, a dnes to nie je. A dnes o tom nepočujete už nič v tých médiách. Čiže, ako od, ja kolega dal... Slota, ten turizmus je veľmi presne, dôležitý, presne, presne, presne. lebo ak by sem chodili tí turisti z východnej Európy, ako chodili, tak by sme podporili hotelierstvo, turizmus, cestovný ruch a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to je jeden ďalší konkrétny dopad sankcií voči Rusku, keď niekto hovorí, že sankcie vo Čedusku nás ako slovenský štát nejako nepoškodujú. Ja by som dal normálne všetkých tých ekonomických analytikov, ktorí teda prosystémovo hodnotia to, že, že tie sankcie sú v podstate pohode, nič sa nedieje, aby uhradili tie straty napríklad tým hotelierom v tých Tatrach. By no, som bol no, zvedavý, že ako by sa potom k tomu postavili, keby mali napríklad platiť odstupné tým zamestnancom, ktorí tam už dnes nemôžu pracovať, lebo proste to tí hotelieri nedávajú. Ty, ty, ty keď si išiel v podstate tam, do toho Petrohradu, ty si... Uh... Ten, keď už hovoríme o turizme, ako to tam vidíš ty? Lebo ja čo viem, aj z rôznych youtube videí od niektorých ľudí, tak vlastne ten turizmus je tam v Rusku v podstate brutálny. Že nejak to moc neomedzilo niektorých ľudí, len ten presun je trošku zložitejší, ale jednoducho, že či... Ja by som nepovedal, že, že, že, že sa to nejakým spôsobom neodrazilo na tom turizme. No... Turistov z Európskej únie a Spojených štátov amerických je tam jednoznačne menej. Uh -huh. ale, ale? nahradili ich turisti z Afriky, potom tí vnútroštátni, ktorí teda nemajú možnosť vycestovať proste do niektorých destinácií. Takže konec koncov, alebo z blízkeho východu, východu Čína, hej, India. Indou je tam tiež dosť. Takže ten trh sa nejakým spôsobom sám ošetril. Zahojil Zajskou, si tie, áno, zahojil si tie rany a e, započul som tam aj takú štatistiku, že za posledný rok e, v Petrohrade bolo 43 miliónov turistov. No a keby tá časť teda ľudí, ktorí chcú lietať z Európskej únie do tej Ruskej federácie išla napríklad teda len cez Slovensko, lebo by mal priamy let ako členský štát Európskej únie. A tá letenka by teda nestala tie peniaze, čo stojí dnes, ale bola by, povedzme, o 100, o 200 eur lacnejšia. Tak samozrejme, že by sme tie peniaze čiastočne mohli použiť napríklad na to budovanie nejakých iných letísk, ako je to v Bratislave, napríklad v Žiline alebo v Poprade. Hej. A pomohlo by to tomu turizmu, lebo tí, ktorí by sem prišli, aby odleteli, by to mohli spať možno na jednu noc. Alebo na jednu noc ďalšiu, keď sa budú vrácať teda späť. A to je aj odpoveď na to, čo sme začali hovoriť, alebo čo som ja začal hovoriť o tom, že Slovensko má stále predpoklady robiť sebestačnú politiku mimo EÚ. Turizmus. Aj okrem Slovenského juhu, čo sú podraviny, tak turizmus to je niečo, čo naozaj, ak by sme to chytili, zapáči si, ak to takto poviem, aj v tejto súvislosti, tak tak Slovensko, áno, by urobilo za pár rokov veľmi pekný pokrok a sme presvedčení o tom, že by sme krásne a lepšie žili mimo EÚ, ako v súčasnosti žijeme lebo buď, viete, ono je to tak buď robíte súverejnú politiku, alebo nie To je, toto nie je moja myšlienka čo teraz poviem, to už niekto predo mnou povedal ale nemôžete byť čiastočne tehotný, bude niekto alebo nejaká žena tehotná, alebo nie je Čiže nemôžete robiť suverénnu politiku tak, no však dnes áno, ale v piatok v Bruseli už nie. Takže buď ju robíte, alebo ju nerobíte. A to je postoj slovenského hnutia obrody. Keď hovoríme o suverenej politike, robme ju do detajlov, do hĺbky, pretože buď ju robíte, alebo ju nerobíte. A keď ju nerobíte, tak ste priamo či nepriamo spolupáchateľ toho, že zo Slovenska sa stáva ešte viac ako kolónia. A pokiaľ sa majú zohľadňovať nejaké záujmy partnerov, a to je jedno, že či tí partnery sú zo západu, z juhu, severu alebo východu, tak by sa mali zohľadňovať až potom, keď všetky záujmy nás budú náplnené. To je dôležité. Ja, ja len skúsim, ne, lebo, lebo, lebo keď sa spomínal ten turizmus, mne teraz nápadlo to, že vlastne uh, Európania v tom štáte, v ktorom žijú, však navštevujeme aj tu na Slovensku, hrády, nejaké teda tie lokality, kto, o ktorých si myslíme teda, že je to OK. Ja treba za Českú republiku mám celkom rád. Ale uh, samozrejme, že chcú sa pozrieť aj na západ, že ako je to, povedzme, v Nemecku a podobne, že tam som mal možnosť tiež byť. Uh, ale čo chcem povedať, že turisti v podstate väčšinou idú do krajín, kde sa nemajú možnosť nejakým spôsobom dostať. Však to sme sa tu raz, tuším, rozprávali, že, že napríklad taký Číňan, no nebude v Číne, ale pôjde smerom, aj pozrieť do Európy. Napríklad, hej, my chodievame, kde je, no Chorvátsko, to je ešte Európa, dole tam, kde si na Arabské Emiráty, alebo čo, dobre. To... No a teraz to chcem vlastne povedať, že, že mňa, ja som ti to aj vravel, že ja ako ja osobne, by som sa, nech je to akokoľvek, rád pozrel, povedzme, do Moskvy, do tých uh, historických budov uh, typu, typu muzeí a, se, a, a podobne. Pretože to človek asi len tak nezažije. Ja som asi, one. a práve tí Rusi zasa chodia sem, pretože tu je, povedzme, tu bolo odjakživá kúpeľné mesta a podobne, ktoré jednoducho to chce človek zažiť. Nie? Však napríklad v Prahe, však tam chodia Dání, nóri, Číňania, ja neviem kdo ešte, jednoducho tam je taká zmes a vidia a chcú, chcú vidieť pamiatky a podobne. Však o tom je spoznávanie tých kultúr. Nie? To je ten turizmus, ako no, to chápeme ja áno. teraz. A my, keď si to odstrihneme, však... My sme a si to odstrihli. Rusko, hej, Rusko v podstate je, však si tu spom, uh, spomínal, počet ob, obyvateľov Dobre, keby len 30 miliónov bolo takých, že čo cestuje a podobne, tak tá šanca, že prejde cez Slovensku je pomerne veľká. Ačka, a, vieš, a vieš čo? A vieš čo? To nie je len o to Moskve, a to nie je len Ožek o tom Akože zober si mapu sveta, alebo zober si globus a pozri sa uh, na ten poloostrov, to, ktorý sa prezentuje ako Európska únia, ktorý trčí z no. tej Eurázie. No. Taký appendix. <rý> Taký a hey, appendix. Hey. Ale áno, a pozri sa na tú Ruskú federáciu, <rý> že tam akože naozaj je kde ísť robiť turistiku, byť turistom. Bo, bohužiaľ, ja mám pocit niekedy, že my na Slovensku ani nedokážeme tým turistom turistom, tým zahraničným turistom. Nás zoškolbávajú, tých turistov by asi ešte viac zošklobávali, lebo tu nie čo ponúknuť. To sme sa tu tiež niekoľkokrát bavili. Ale máme krásne. Slovensko okrem mora naozaj všetko. To Ale toto je problém, že tu chyba dlhodobá politická vôľa a vízia, ako Slovensko je v dobrom slova zmysle predávať zahranične. Presne, treba sa vedieť predať. Už aj dokonca, už aj to zázemie, už aj tie parkovacie miesta, sice s tými poplatkami, tak pokrývka popri tých ostatných mm -hmm. štátoch. Ale keď si to porovnám s tým Chorvátskom a s tými cenami tam, hej, tam, tam tá infraštruktúra nie je vybudovaná, tí Chorváti nevedia, čo už majú pýtať. U nás je to ešte celkom ako tak, drží sa to v nejakých tých hraniciach normálnosti. Takže myslím si, že Slovensko by naozaj mohlo z tohto profitovať. Ale teraz nerežme turizmu. No ve, to som chcel, som sa dostať tam, tam, tam skončíme, kde si bol. Že, že teda v tom Petrohrade uh, ja osobne, keď mám porovnať, ja už som teda nejaké to mesto videl, videl som UFU, videl som aj Moskvu, aj Petrohrad, videl som aj dediny, videl som aj ten front, hej, aby si niekto nemyslel, že chodím len po tých mestách, videl som naozaj chudobné časti Ruskej federácie, nové regióny Ruskej federácie. Zatiaľ môžem za mňa povedať, že Petrohrad je naozaj najkrajšie mesto na svete, aké som kedy ja videl. Kde si sa bol pozrieť? Všade. Ja už som videl proste, bol som v Hermitaži, bol som v tom Petrovom dvorci, videl som naozaj strašné množstvo tých múzeí a vždy, keď som tam, som každý deň niekam idem. A tentokrát prvý deň tej návštevy som najprv absolvoval tú oficialitu, išiel som na tú univerzitu, ktorá ma v podstate pozvala tam som mal asi 3,5 hodinovú prednášku pred vysokoškolákmi, pred budúcimi diplomatmi, žurnalistami a colníkmi, ktorí sa ma, v podstate, v podstate tá prednáška sa skladala čisto len z odpovedania na ich otázky. Ten úvod bol môj veľmi krátky a potom som už bol vyťažený na, na, na 100% proste tým, že som musel odpovedať na to, čo sa ma pýtali. Boli veľmi zvedaví. Zko, ok. Po slovensky. S, pre, preklad, s prekladom. Skús, nie, nie, lebo teraz, keď si hovoril, že otázky. Uh, skús mi povedať nejaké dve otázky také, že ktoré ťa možno aj zaskočili, lebo určite sa pýtali na rôzne veci, aj o západe a podobne, možno o, o obchodných vzťahoch. Skús tak niečo, že, čo by ti nápadlo si sa ma pýtali na to, že ako to, ako to teda vidím, ako to funguje, tak tam som im opisoval situáciu, keď som si objednával rekonštruujem si takú malú loďku, ktorá bola v, proste v dezolátnom stave rozpadnutá, tak som si objednával na ňu nejaké diely na motor zo Spojených štátov amerických, tak som im vysvetľoval, že ako som musel deklarovať u nás na, na Slovensku, že, že tie výrobky a to železo, ktoré... Kožeš tam, že, že nemôže byť a nie je z Rúska. Takže ja som musel otravovať. No, to, to, to sa dnes deje. Hej, takže to sa dnes je, že ty si objednáš niečo zo Spojených štátov amerických, pridete proste obalka, made in USA, plná šrobov a, a ja neviem, zdrhovačiekových. A ja som musel otravovať toho dodávateľa, že napíš mi prosím ťa líst pre tých našich colníkov kvôli tým sprostým sankciám, že e, tie výrobky sú vyrobené z železa, ktoré bolo vydolované v vašich baňach. To znamená, že ja keď som si teraz objednal na kameru niečo z Číny, <laughs> si budem dokladovať to, že či no, to nie, Čína číska... nie, nemá sankcie. No tak to nemá. No Ale, no, božka, ale ako... to ja som mal fakt, že ako čisto hey. len železné, železné, železné šrobiky a, a skp a, a tak ďalej. Takže toto som opisovalo. No, ale čo bolo zaujímavé, čo, čo teda veľa ľudí si aj tu na Slovensku. A určite aj v tých členských štátoch Európskej únie myslí sami o sebe, lebo na konci som sa spýtal ja ich jednu zásadnú otázku, hovorím, sedíte tu odhadom proste, je vás tu 240, tak sa vás pýtam, tak ako tu ste myslíte si, že... Lebo rozprávali sme sa o ovplyvňovaní, o propagande, o tom, čo sa tu deje, čo zažívame. Aj na to sa ma pýtali samozrejme strašne veľa otázok. Uh, hovorím, že myslíte si sami o sebe, že vy ovplyvnení, ovplyvnení ste, alebo nie ste? Lebo tomu ovplyvňovaniu ste vystavení aj vy a nie, že by to trvalo teraz, ja neviem, dva, tri roky. To proste trvá dekády tak zostalo ticho a reálne. Proste nikto sa neprihlásil, že by, že by sa cítil byť nejakým spôsobom ovplyvnený. A ja tam som ich zošokoval. Proste všetký je, hovorím. To je zlý postoj. Vy musíte počítať s tým, že aj vy ste vystavení proste nejakému ovplyvňovaniu. To je jedno, že z ktorej strany to prichádza. Ale počítajte s tým, že ste ovplyvňovaní a že sa vás to nejakým spôsobom dotklo. A je jedno, či sa to týka feminizmu, rasizmu, či sa to týka politického počítajte s tým, že sa vás to nejak dotklo, aby ste sa nejak vedeli zariadiť a snažili sa mať ten nadhľad. Nemôžete si o sebe myslieť, že ste všetci tu nedotknutelní. Ja si to o sebe nemyslím. Ja som presvedčený, že aj na mne sa to nejakým spôsobom odrkadilo. Takže to bolo také, také zájme, to bolo asi najzájme, že tam, tam proste aj tí profesori, ten profesor, ktorý tam sedel hneď predo mňou, veľmi sympatický uh, na zahraničné vzťahy a hlavne uh, orientovaný na, na ten kolektívny západ, ako jeho profesný odbor, ten, ten tam od smiechu skoro odpadol, lebo vôbec to nečakal niektoré sa také niečo spýtal. Takže naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobre som sa tam cítil a uh, v podstate to bol prvý deň. Druhý deň som šiel uh, v, ako oficiálnej host tej municipality Petrohradu, lebo Petrohrad má svoju vlastnú vládu, to je proste 7 miliónové mesto klas vence na ten Piskareovský cintorín, to sme sa rozprávali aj minulý rok, že odhadom je tam 1,1 až 1,5 milióna ľudí v tých masových hroboch, ktorí boli vyhľadovaní tými nacistami, ktorí okupovali, o, o, okupovali neokupovali. Obklúčili vtedy Leningrad skoro na 900 dní Vyhlásili uh, ma tam ako zástupcu Slovenskej republiky, predsedu. Slo uh, národnej strany domov, národnej strany domov. Bez komentárov. Išiel som myslím, že za veľvyslancom, uh, veľvyslancom peru. Uh, opäť proste uh, silný, emočný nie zážitok, proste silná emócia sa nesla pri tej piete, lebo tá kolona bola proste, tí ľudia tam boli to neboli stolkých, tisíce áno, tam si to uctievajú, tisíce, áno, tam si tam žijú, uctievajú. a boli tam, celý svet tam bol, reálne tam celý svet bol, dokonca boli tam ľudia z Českej republiky ja som si teda nezobral od všetkých vizitky, ale boli tam ľudia z Českej republiky a bol som veľmi no, milo prekvapený že sa tam ten rok takto objavili, pretože minulý rok som tam bol v podstate z Európskej únie asi sám. Hej. Uh, no a potom, potom posledný deň uh, ten najdôležitejší asi pre nich alebo rovnako dôležitý asi ako tá pieta potom bola tá vojenská prehliadka, ktorú tak strašne prostě dehonestujú a zhovadzujú tu na západe, pretože to nie je to vôbec, to je nepochopené proste zo strany, alebo úmyselne to prekrúcajú tí predstavitelia toho kolektívneho západu. To nie je ukážka síly, vojenskej sily. Oni sa nemusia ukazovať na nejakých paradách, že sú vojensky. proste teraz momentálne špičkou vo svete dokazujú úplne niekde inde na tom námestí prebehne vždy také divadlo, ako keby na, na návesoch kamionov, kde, kde ukazujú situáciu pred vojnou. Uh, počas toho obliehania. Malo počas... byť predstavenie teraz? To bolo, jasné. Toto to, to, tam proste aj minulý rok bolo aj tento rok. Tento rok to bolo naozaj veľmi pekné, krajšie ako minulý rok, keďže bolo 80. výročie uh, porazenia domneleho porazenia nacizmu a fašizmu, lebo nacizmu a fašizmus proste prekvíta dnes v plnej kráse. Potom tam samozrejme bola ukážka uh, tej dobovej vojenskej techniky, Jeep, Willys, uh, tie Doge, uh, čo v podstate boli používané sovietskou armádou cez Lenin-Lis, hej, tie tam proste boli vo veľkom počte zastúpené. Uh, potom uh, ich technika, potom moderná technika, ukazovali sa vojaci, študenti, požiarníci, dobrovoľníci v zástupoch, to bolo tiež veľmi pekné proste, ako tam, je, tam som pocítil, keď som videl tých mladých ľudí, že tam tá súdržnosť stále je, že je pochopiteľné, že ich tí nacistickí nemci neporazili vtedy, lebo fakt tak, ako držali vtedy spolu, tak držia aj teraz spolu. Takže nepredpokladám, že pokiaľ by sa fakt zbláznila tá Európska únia tá Severoatlantická aliancia, že by sme mohli vyhrať, pretože tú súdržnosť tam je cítiť stále silne. Cítiť. No a po každej tej oficialite som mal teda ešte nejaký uh, iný program, nejaké múzeum, či už múzeum toho obliehania pre pretorhradu, teda to bolo tiež veľmi silné, lebo aj napriek tomu, že Stalin, uh, ktorého ja by som teda najradšej osobne 3 uh, bodky uh, dal zničiť 35 tisíc fotiek tých obetí toho obliehania na ktorých teda bolo vidno tá svalová dystrofia v 3. štádiu, keď uh, keď uh, už človek je aj dementný, že už sa nedokáže to telo ani spametať, že aj keby dostal nejaké živiny, že by sa človek mohol nájesť tak proste tam je ten koniec jasný a keďže toto podľa Stalina vyzeralo smutne, tak toto všetko bolo zničené, takže dnes ľudia do toho múzea, tak ako mi bolo povedané, nosia ešte to, čo im dostalo po tých rodinách, to, čo nachádzajú v okolí počas nejakého turizmu, takže míny, náboje, pušky samopale a bude sa rozširovať toto múzeum, pretože sa zcvrklo na jednu sedminu toho, čo v minulosti bývalo. Bol som potom na výstave vojnovej techniky, keďže som vždy chlapec ešte stále. Ešte stále tam v Sobrtohrade, či v tej Moskve? Nie, nie, nie, Ja som Moskve nebol vôbec. Stále A? v Petrohrade. Je tam obrovské, je tam obrovské múzeum Bojovej techniky. V podstate ešte od čias Petra Veľkého cez teda tú Ruskú ríšu až cez Soviecký zväz, až teda do, do tej modernej techniky. Boli tam vystavené aj nejaké zajaté kusy tej západnej techniky, hej, že to bolo tiež dobré. No a nakoniec som mal možnosť ísť na večeru aj s predstaviteľmi tej Petrohradskej vlády oficiálne odovzdať predsedovi komisie pre zahraničné vzťahy pánovi Grigorievi aj takú tabulku, povedzme takú naozaj akože veľkú poctu zo strany Únie vojnových veteranov tu zo Slovenska, kde som aj členom kde teda na výročie 80. 80. výročie tohoto víťazstva nad nacizmom a fašizmom sme im dali urobiť ako mestu hrdino, hrdinu, lebo to je tak, aj sa to zle sklonuje. Petrohrad je totiž mesto hrdina. Tak sme im dali spraviť plaketu, keďže je to mesto hrdina, že aj zo Slovenska si to uvedomujeme a, a, a vážime si ich obety pretože 1,5 milióna mŕtvych civilistov je proste nepredstaviteľné číslo. Ak môžem, aby ja som len doplnil v krátkosti, mňa len fascinuje to a nikdy som neveril, že prídeme do toho bodu, akým neskutočným spôsobom sa začínajú prekrúcať dejiny. Toto som vzal ako, vzal. To je neuveriteľné, ako aby nás niekto presvedčil, že v podstate tá sovietská armáda nás ani neoslobodila. Hej. Rozputala vojnu. A, a, a, a splietajú dve veci do jednej, tak len v krátkosti. Sovietská armáda, to je fakt, to sa nedá spochybniť, ale oni sa o to stále pokúšajú. Sovietská armáda oslobodila územie Slovenska od nemeckej nacistickej okupácie, to je fakt. To, že tu bola prítomná nemecka nacistická armáda, to je fakt. Nebavíme sa o príčinách, na to nemáme čas. A boli tu tí nemci, tí nacisti. A sovieti ich vyhnali zo Slovenska, to je fakt. A to čo sa dialo po roku 1948 a v 68. To je úplne iná kapitola histórie Po roku 1945 sovietské vojska z územia Slovenska odišli. Z územia už obnoveného Československa neboli tu. Prišli až v 68. Hej. Ešte predtým si tu nechali nejaký vplyv. Áno, ako... ale a komunisti prevzali moc v Československu v roku 1948. Aj to musíme povedať, že na Slovensko komunizmus v podstate prišiel zo západu. V Českej republike alebo v českej časti Československa zvíťazili komunisti, na Slovensku komunisti nezvíťazili. To sú fakty. Ale to oslobodenie Slovenska spod nemeckej nacistickej okupácie vojenskej nejako nesúvisí s tým komunistickým režimom, čo sa tu potom začalo uplatňovať po roku 1948 a už vôbec to nesúvisí s príchodom vojsk, varšavskej zmluvy, nielen sovietských vojsk v roku 1968. A je, je, to je to je tá, čo oblúdne sledovať, ako sa niekto snaží tieto dejinné veci prekrúca a dávať ducho dokopy. Ja, ja najviac ako ja toto len tak spomeniem, že tam si to naozaj ľudia vážia, alebo tam tých kadiakých pomníkov. E, sám vieš, my sme sa o tom rozprávali. Sú, sú... To nie je o pomníkoch, to je o tom, že každá rodina tie veľké... Niečo vlastne tam stratila. Ne, stratila Áno, ja nečlené, viem, ale ľudia. oni si to naozaj tam vážia, je to tam čisté. Naozaj je to o tom, že keď ty tam prídeš ako na návštěv, Tevu, pozrieť, pokloniť sa tam nevidíš odpadky a podobné veci, skúsa prejsť tu I napriek tomu, že sme tu mali Slovanské národné postanie, tak je to jednoducho jedna veľ veľká katastrofa uh, Inak mimochodom, ty uh, keď, si, keď si vravel, že s tými hostiami a podobne mňa tak zaujímalo, pretože tak ako rád by som trošku schudol, že ako, aké, aké jedlo ti tam dávali, že či tie, tie národné, alebo Fantastické, Hej? alebo stejky Hamburg. No lebo... Čo sa týka jedla, vždy sa tam najem fantasticky. Je, je vtipné, že považujú sushi za národné jedlo. To som skoro odpadol od smiechu, keď mi to povedali. Že, že toto je vaše národné jedlo. Čo je vaše národné jedlo? Sushi. Jak to môžete povedať, že toto nie je normálne? Oni, oni to, tak si to tam obľúbili, aj keď uh -huh. Petrohrad je tam v tom fínskom zálive, proste tak oni, oni majú silnú tradíciu proste jesť to sushi, lebo ich... e, robia veľmi dobre a nie, boli tam údajne nejakí japonskí majstri suši a teda nemám moc s tým japonským suším nič spoločné, takže uh, ale vždy sa tam najem veľmi dobre. Stroganov, fantastické, polievky, rybia, polievka. Poho, hej, že, že, že čo vlastne si tam, čo, tam prekala, čo si tam zažil, lebo mňa vždy tak zaujímalo, že tá pohostinnosť že jedlo, lebo to sa s tým tak hlavne spája, že jedlo. No možno by, sme sa mohli aj, možno by sme sa mohli opýtať aj na iné typu, no, ako, ako. vodka. Tak ako bolo? Vodka, no, keďže som absolútny abstinent, áno, takže tak. ja tej vodke... Ja... Preto som tú otázku dal, musím vedel, že Nie, nie, nie. toto moc ja nie, ale nie. Bol, som, bol som v múzeu vodky tentokrát, no. takže oh. áno, áno, áno. Tak mi tam teda opisovali aj tú situáciu, ako bola prohibícia, že čo znamená toto, ako sa volali chlapi, že poďme vidíme piť. Uh, lebo lebo alkoholici svojho času dostávali e, ešte podczas e, doby Petra Veľkého na krk takú e, reťaz mm. s takým veľkým znakom, že teda je alkoholik a z toho mal jazvy. A preto teda v tom, v tom čase, keď niekto chcel píjť v <laughs> Potom neskôr, nie, neskôr, keď bola prohybícia už počas Sovietskeho zväzu, tak e, sa ukazovalo takto, že tri traja, traja, alebo že bola tak drahá vodka, že si ju sám človek nevedel dovoliť, tak sa museli skladať traja, že poďme traja, dokoč my ideme. Mm -hmm. e, zaujímavá, mm -hmm. prostě zaujímavá, mm -hmm. zaujímavé múzeum, aj keď nepiem. E, krásne exponáty, teda tie vrchnáčky z tých flašiek, tie dobové, neuveriteľné, pekné. Ja už by som len ako, že, že č, aké mesto, mesto navštíviš teda? Navštíviš? Navštívíš? Alebo do no ktoré mesto pôjdeš pozrieť teda v rok? Mm, nie, ja tam idem v, znovu, tam pôjdem do Petrohradu Ešte ten rok? Na budúci mesiac 27, 28, 29, Nevské fórum, kde teda som znovu pozvaný Uh, dúfam, že sa tento rok zoznámim s Rydlím Skotom, dúfam, že tam bude, takže teším sa, teším sa. To, to, sú, to sú pre mňa silné kontakty a silné zážitky, keď môžem proste vidieť nielen silných a špičkových ekonómov, ale napríklad aj takého človeka zo Spojených štátov amerických, ktorý bol v tajných službách aj v armáde a dnes to vyhodnúcuje tak, že keby mali byť Spojené štáty americké s Rúskou federáciou vo vojne reálne, nie cez Ukrajincov, takže by nemali šancu zvíťaziť. Takže tento rok... Ešte minimálne jedenkrát do toho Petrohradu. Ak môžem, aby ja som ešte povedal takú tiež dôležitú vec. Súvisí to práve aj s návštevou Pavla Slotu v Petrohrade. Paralelne s touto návštevou prebiehala aj naša oslava, spoločná, to chcem tiež zdôrazniť a aj zdôrazním. 80. a porážky nemeckého nacizmu, talianského fašizmu na Slavine. Zičili sme sa tam 9. mája o 16. Aho, aho, organizovali aho. sme to spoločne ako slovenské hnutie obrody domov Národná Sedana a Klub priateľov Štefana Harabina. A bol tam doktor Harabin prítomný. Moja kromná maličkosť, keďže Pavol Slota bol v Petrohrade, tak domov zastupovali jeho ľudia z predsedníctva. Jeho politického subjektu bolo tam približne 200 ľudí. Veľmi, veľmi mh, pekné podujatie, počas nám prialo. Veľmi pozitívne podujatie a hovorím to práve kvôli tomu, lebo keď sme začali s petíciou za referendum, tak sme povedali, a to sme podali 5. maja, keď sme rozdávali podpisy, že touto petíciou začalo možno niečo pozitívne pre Slovensko, že nie je to len o petícii, ale aj o spolupráci od rôznych subjektov, aktivistov a my sme vtedy slúbili na tej konferencii 29. marca za Slovensko bez sankcií, že tou petíciou nič nekončí, pokradil spoluprácu, komunikáciu a že 9. mája sa vidíme na Slavíne. Som rád, že sa to uskutočnilo. Či je ďalší dôkaz toho, že tá spolupráca medzi nami pokračuje ďalej a bude pokračovať. A to len tak dnes tak dám do ETERU a to potom o pár dní, možno o pár týždňov, už aj Pavlo Slotapovej potom bližšie k tomu. Chystáme ďalší spoločný projekt. My sme 9. mája ako slovenské hnutie obrovy ukončili verejnú výzvu na pomoc ruským civilistom. Získali sme vyše 1 milión rublov niečo cez 11 tisíc eur. No a dohodli sme sa s kolegom Slotom, že keďže Pavol Slota a jeho ľudia v politickom subjekte domov pripravujú podobnú výzvu, Takže spojíme aj v tejto veci svoje e, sily, ako domov, e, Národná strana slovenské hnutie obrody a spoločne e, vo väčšom meritku e, a e, vo väčšej miere pomôžeme ruským civilistom. Ale to je otázka na niekoľko dní ešte a nechám kolegu e, Pavla Slotu k tomu chce povedať jednu vetu, alebo nebudem predbierať. A táto aktivita samozrejme bude smerovať k zbierke ktorá bude pomáhať civilistom. My nie sme progresívci, my nie sme dúhoví fašisti a určite nepodporujeme ani neonacizmus a banderovcov, takže my nesklzneme k tomu, aby sme tu zbierali peniaze na zbranie, municiu, nebude aj tanky. My naozaj chceme pomáhať tým reálnym obetiam toho, čo sa udialo. A keďže tí banderovci majú veľkú podporu, ako aj Ukrajinci majú veľkú podporu v našich médiách, v našich mimovládkach a tých jednotlivcoch, tak my sme sa rozhodli, že pomôžeme tým, ktorí sú z tej opačnej strany, pretože my to bereme tak, že sú v podstate v tom, čo sa deje v práve. A ja som to spoloval práve kvôli tomu, aby posluchačke, posluchači vnímali, že naozaj pokračujeme v tej spolupráci aj komunikácii, spoločne pôjdeme ďalej a vždy v týchto veciach budeme spolupracovať. A... Kam až dospeje táto spolupráca komunikácia, uvidíme. Ja osobne by som si prijala byť dospelá veľmi, veľmi ďaleko a vysoko ale uvidíme, čo čas priniesie. Ale ale za tých 10 mesiacov som s komunikáciou a veľmi spokojný. <rý> Ďakujem. Ja, koľko <rý> chváli, <rý> normálne. Ďakujem. A vtipné na tom je to, že, že v podstate nás dokopy dala pravé skupina, respektíve ten jeden predstaviteľ tých nemenovaných. nemenovaných motorkárov, ktorý to v prvom momente rozbil a, ale dnes už vidíte, že proste dokážeme a chceme spolupracovať. Čo sa týka tej toho 9. za ten slavín som veľmi rád, že ste tam boli, že tam teda boli aj zastupcovia Národnej strany domov, aj Štefan Hrabín. Žiaľ, ako ste povedali, tomu prekrúceniu histórie sa nejakým spôsobom zatiaľ nevieme vyhnúť. Naša úloha politikov nie je hodnotiť, že či tie dané historické udalosti a to je jedno, že v ktorej doby boli dobré alebo zlé My ich musíme jednoducho akceptovať tak, ako boli. A mne veľmi prekáža, že aj dnes, alebo včera sa mi zdá, sa objavil nejaký článok o tom, že teda útok sovietskeho zväzu na Polsku je realita a historický fakt. To je povedané práve to B, ale nebolo povedané napríklad to A, že tomu predchádzala Mnichovská zrada, že to Bolsko samotné v tej dobe bol agresívny štát, ktorý, ktorý napadol Českú republiku, Československú republiku, územie Česká vtedy. A, a ako si sa zábuda povedať aj to, že Sovjetský zväz bol napríklad garantom našich hraníc, hej, že to sú tie historické fakty, ktoré jednoducho musíme akceptovať aj s tým, že počas tej druhej svetovej vojny sme boli kolaboranti. Hej? Spolupracovali sme. Takže to treba proste jednoducho akceptovať. Nehodnotiť to dobre, zle. Takto jednoducho bolo. Treba sa s tým žiť. Treba s tým proste existovať a hlavne sa z toho treba čo? učiť. Tak, tak, a, tak v škole normálne. Ak <laughs> môžem jednu poznámku, ak stíham. Stíhate, ale potom mám ešte jednu takú otázku, ktorú poslal poslúchať. To prekrucanie je... dejín je veľmi tupé, veľmi tupá snaha, lebo to je to isté, ako keby, že dnes odsudzujeme Milena hmm. Rastislava Štefánika, ktorého väčšina Slovákov považuje za najväčšieho Slováka v dejinách, iba kvôli tomu, že... E, bol zástanca Československá. A my v súčasnosti žijeme v slovenskom štáte. To je také isté, tupe prekrúcanie historie, ako pokus e, prekrutí výsledky druhej svetovej vojny. Takže netreba, netreba tie dejné udalosti vyťahovať, treba ich nímať v kontekste a potom, potom prihlásiť sa k tomu, čo bolo pozitívne, čo nás niekam posunulo a z toho, ako povedal kolega Slota, z toho zleho sa ponaučí. To je dôležité. Otázka? To, to, to, to, ste ma zaskočili, páni. Tereska nám napísala už asi pred hodinou, že dobrý deň. Prosím o odpoveď pána Šveca. Ako asi dopadne pani Húšula fond tri Potom, po tom, čo súd vyriekol rozsudok o osamech správach s Pfizerom? aj v zárobkoch a tak ďalej. Akože, čo si myslíte, ale ja si myslím, že tam sa asi nepohne nič. To odlovo. som chcel povedať, že tak ako sme zvyknutí na týchto bruselských nevolených panáčikov, tak sa to zamete pod koberec a ona dožije v pokoji niekde, bude sa mať dobre a je zahojená na 5 generácií dopredu, čo sa týka rodiny, takže neočakávam, že by tam Ten súd, uh, viacerým to ostalo tak, že, uh, uh, že uh, vlk sa najedol a koza ostala celá. To je, ako, to je opäť ja paralela pekná... Ja by som povedal kráva. <laughs> to je pekná paralela so Slovenskom. Všetci vieme, že Hegara Matovič robili protizákonné aktivity. Aj z Mikasom. Všetci to vieme. Ano. Ale stále behajú po slobode. Ano. A nikto ich nerieši. A nikto, a nie, a ne, a nikto nie, ich nerieši. Nikto nezavrel, nezobral do väzby. Nikto to ani nerieši. Ano. Ale všetci, všetci o tom hovoria. Dokonca niekto si na tom postavila predvôľadnú kampaň. Takmer všetci. Hej. A, čiže, ale tak, keď sme už súčasťou EÚ, tak je to také európske riešenie. Aj v Bruseli, aj v Bratislave, žiaľ. Dobre, páni, čo vyriešime teda na záver relácie? <laughs> um, slobodu slova. Slobodu slova máme, ale či máme slobodu aj po vyslovení toho ešte, slova, to no ešte je, to je otázne. <laughs> to som ešte niekoľko tém som chcel tak icho preletieť. Danikolár, jeho väzobné stíhanie proste, to je niečo neuveriteľné, pretože keď som teda bol v tej Ruskej federácii, m, diali sa tu protesty kvôli tomu, že Robert Fico takisto vycestoval, hej, a, a, a, a on súhlasí s agresiou a on sa zúčastňuje vojenské prehľadky, to bolo ešte, keď teda ešte tam ani nebol. A a, a, a nakoniec na tej vojenskej prihľadke ani sa nezúčastnil, teda nevidel a neoslavoval tú, tú západnú techniku. Um, ale tam som smerovať nechcel. To, tá sloboda slova je oveľa dôležitejšia. Daný kolár je stíhaný. Zatiaľ, čo na tých protestoch, keďže on je odsúdený, respektíve stíhaný za nenávistný prejav. Som bol veľmi prekvapený, že sa nezatýkalo, pretože som tam z tých videozáznamov videl napichnutú Putinovú hlavu na kopii. Videl som tam proste nenávistný prejav zo strany organizátorov, ktorí vytvárajú nie rusofóbiu, ale zo slova rusonenávist v našej spoločnosti, tak ja čakám, že kde a kedy zasiahne naša policia a naša prokurátora proti týmto nenávistným prejavom, ktoré neboli len e, verbálne, ale aj e, vizuálne. Môžeme jednu poznámku Takú odbornú, také malé právne okienko, také mini okienko, dve poznámky. Prvá, pokiaľ niekoho súd právoplatne neodsúdi je nevinný. Je nevinný. A to sa týka pána Bombica a všetkých ostatných. Prvá poznámka. A druhá poznámka. Pokiaľ niekto má čistý registr trestov, tak nebol nikdy odsúdený. Bez uhony. Bodka, to je všetko. A, a takéto nálepky. Neonacizmus, extrémista, fašista, hen neviem aký. Dokonca som počul nové spojenie, čo librali vymysleli, internetový agresor. To je, to je, ja neviem, kam oni na toto chodia. <laughs> Či majú nejaké špeciálne, špeciálne školenia, ale to sa mi páči, oni stále vymýšľajú niečo. Internetový agresor hej, a podobné veci e, môžu to robiť. Ano, e, nie je to seriózne, nie je to v poriadku, pravda, že tým dávajú nejaký spoločenský status už tomu konkrétnemu, ale hovorím, ducho to právo zatiaľ platí tak, ako je, pokiaľ nie je niekto právoplatný odsudný, tak je nevinný. A to, že má nejaké názory, môžu sa nám páčiť, nemusia je to každá osobná vec. A špeciálne dnes 15. keďže výročie od atentátu na Roberta Fica, ktorý sa dnes, uh, hádam, do tej športovej haly dostane v plnom zdraví uh, v handlovej, uh, je dôležité povedať, že ak niekto triešti, ak to niekto naozaj vytvára uh, Tú, tú, tú atmosféru nenávisti, tak sú to práve predstaviteľia toho progresivizmu, liberalizmu a tí Matovičovci. Oni sú tí, ktorí to reálne uh, spravili. A pozeral som tú tlačovku, kde bol Gašpár Kaliňák a právnik Lindner, na ktoré museli ukázať verejnosti, teda, že Robert Fico mal naozaj diery v bruchu, aby tomu tá ovplyvnená časť z verejnosti aj uverila. A kde je odzniela informácia, ktoré som nevedel, že vlastne hneď vtedy, ak sa to stalo, tak kancelária prezidentky Čaputovej komunikovala s predstaviteľmi mety. Čo je veľmi podozrivé, pretože meta na druhý deň vymázala Cintulové cintulov Facebook. A novinárka namiesto to toho, aby na to reagovala, že mm, to je veľmi podozrivé, toto treba prešetriť, sa pýta toho Lindnera. A čo tým chcete povedať? No, ja by som tej novinárke hneď odpovedal. No, chcem tým povedať to, že to vymázanie tej stránky či tej Facebook, toho facebookového účtu Cintulu ukazuje na nejaké prepojenie buď s progresívnym Slovenskom alebo s prezidentkou Čaputovou a vy pani novinárka sa tomu teda veľmi aktívne venujte, pretože by ste mali nielen čísla ale dokonca by ste sa venovali aj realite a pravde. Tak. Dobre, pravdou asi končíme teda. Ano, však máme už po 6-5 minút ten nás zasa bude, <rý> budeme mať zle. Bojíme sa toho, ktorý je tu za dverami. To zase bude. Chlapci, zasa ste to... No, dobre. Uh, v každom prípade uh, ja dúfam, že ste sa tu cítili dobre, páni. S tebou vždy sú také tak, no, tak to neviem, dneska, dneska som bol za mudreho cíti. asi. <laughs> v každom prípade, ö, my sa dúfam, vidíme o dva týždne, nie, Palino? Či ako? Určite. Si si istý? <laughs> som si môžem tak možno o dva že budeme vedieť rozhodnutie pána prezidenta. Toto veci, je inak petície, ako tým, presne na toto som chcel narožiť. Na pretože pretože uh, je vždy lepšie, keď sa tu stretneme naživo, z očí v oči, tie otázky sú predsa len ako také, také živšie, lepšie. Uh, možno by sme mohli potom aj zapojiť poslucháčov naozaj, že teda, že ako to vnímajú, tie rozhodnutia a podobné. ak teda to už bude oficiálne. Myslím, uh, že už 24. deň. Tich, ja by som osobne už... naozaj rád tiež vedel tie reakcie, že môžu byť aj dobre, aj zlé, však to, ako, o čom si budeme o tom to je, ale ja tú informáciu by som teda rád privietal osobne. Ja osobne. Ja teda, veľmi tak prídem. Za seba. Ak Dobre, sa môžem takto po ja pozvať. Sa... <laughs> Kľudne sa môžete nanominovať. Samozrejme. Hey, samozrejme, akože, samozrejme, Ale dnes mi prišla na um, na um taká vec, že by sme tu mohli mať aj nejakého ekonóma, pretože my sme tu sa vravili o tých, hovorili o tých sankciách a podobne, tak ako my, ako keďže my sme matematicky asi analfabeti, tak nech kto si vysvetlí, že teda o čom sú tie sankcie, asi presnejšie, aby sme to vedeli aj v číslach. Napríklad, hej, že aby to bolo polopacisticky vysvetlené. No. A nie takého toho tendenčného prosysterána. Áno, hej, ako nejakého takého normálneho. Hej. <laughs> Dobre, ďakujem vám, páni, veľmi pekne. Palinom, môžeš sa rozlúčiť? Lúčim <laughs> sa teda s poslucháčmi aj divákmi dnešnej relácie. Dúfam, že ste sa dozvedeli informácie, ktoré ste predtým nevedeli a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. A ja ďakujem veľmi pekne a dúfam, že v našej spoločnosti ste sa cítili príjemne a že o dva týždne si to zopakujeme. Všetko dobré a pekný deň ešte. No a ja za celý kolektív Slobodného vysielača takisto ďakujem za počúvanie a počujeme sa teda. Dúfam, že sa budeme aj vidieť o dva týždne. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.